Egyébként a meditációk kezdődnek ezzel. Jó estét! Azt a témát fogjuk ma boncolgatni, amire a múltkor nem jutott idő. Pontosabban jutott volna talán fél óra, de sokkal fontosabbnak tartjuk annál, hogy egy fél óráig beszéljünk róla. Tehát, amit meghirdettünk, a transhumán-poszthumán létformák, illetve azoknak a kezdeményei, amik már itt élnek velünk. Robi, elkezded a speech hát, Igazából a te javaslatod volt, hogy beszéljünk Jó. a transhumán létformákról. Rendben, Tehát akkor... arra gondoltam, hogy esetleg a, a, te adhatnád meg a munkahipotézisünket, munka és aztán minket. körbejárunk. Jó, akkor felolvasok egy cikket. Ez. vagy egy egy részletet. Nem friss, de aránylag friss, tehát nem is tudom, egy-két hónapos, vagy pár hetes. Először az orvos tudomány történetében engedélyt kapott egy kutató arra, hogy emberi sejteket tartalmazó állatembriót hozzon létre, írja a Nature. Nakauchi Hiromitsu, a Tokiói Egyetem professzora, aki a Kaliforniai Stanford Egyetem, és a Tokiói Egyetem kutatócsoportját vezeti. Zöld utat kapott a japán kormánytól, hogy ember-állat embriókkal kísérletezzen, majd azokat be is ültesse egy nőstény állat méhébe, 14 napon is túl megfigyelve fejlődésüket. Olyan jó, hogy ezt a Nature írja, nem? Hát az, figyelj, az ez egy, az egy rangos tudományos folyamat. Én értem, de hogy a Nature-nek a jelentésén egy kicsit időzzünk el, tudod, hogy a Nature megírta, hogy emberi géneket állatok hortanak ki, tudod? Írja a Nature. De ebben most mi a poém? Hát, hogy ez nem nagyon természetes, ugye? Ja, az meg. Jó, még be, ide kell szokjak, az meg az apuhoz, tényleg. Hol is vagyok? Tehát most, most tudjátok, tegnap temetőbe voltam, és na. Az e eljárások mostanáig tiltottak voltak, Főként etikai és technológiai okokból, amik mögött olyan aggodalmak álltak, hogy a módszerek kiforratlansága miatt akár az is előfordulhat, hogy az emberi sejtek az erre fogékony állati gazdatásban szaporodásnak indulhatnak. Eljuthatnak az agyig és hatással lehetnek az állat tudatára. A japán kormány 2019. márciusában döntött úgy, hogy egyes, 14 napnál is tovább tartó kutatásokat mégis engedélyez, és az ilyen embriók beültethetők, és akár meg is születhetnek. A Nakauchi vezette kutatócsoport azt állítja, hogy képesek kis lépésekben emberi ősejtek célzott beültetésével teljesen kontroll alatt tartani az állati embriókban egyes szervek fejlődését. A módszer fő célja, hogy az eljárással emberi transplantációkhoz alkalmas emberi szerveket tudjanak növeszteni állatokban. Ez mondjuk eddig is volt. A végső jóváhagyást várhatóan augusztusban kapják meg, Nakauci és kutatótársai. A kísérletek kezdeti szakaszában egér és patkány embriók hasnyál juttatnak emberi őssejteket, majd az ember állat hibrideket beültetik, és csak nem, megszületésükig egereknél 14 és fél napig, patkányoknál 15 és fél napig hagyják növekedni az idéző elbevett bér anya méhébe. Ezzel a módszerrel a kifejlődött szervek alaposan tanulmányozhatóvá válnak, és ha minden a tervek szerint megy, akkor a kísérletek következő szakaszába hagyják megszületni az emberi sejteket hordozó állatokat. A kutatók később a rákcsálókkal végzett kísérletek sikere esetén, és az újabb kormányzati jóváhagyás megszerzése után sertésekkel is lefolytatnák a célzott szernövesztést, 70 napig figyelve a méhen belül növekedő hibrideket. Emberállat embriókkal számos országban, például az Egyesült Államokban is folytat, folynak kísérletek, de arra hivatalosan sehol nem adtak eddig engedélyt, hogy világra is hozzák az ilyen hibrideket. Az USA-ban 2015 óta moratórium van érvényben, az e féle kutatások finanszírozásában, tehát eddig a hír. Amikor én ezt olvastam, <kül> akkor ezt ki is posztoltam a Facebookra egy olyan képpel, ami egy az egyik ilyen híres asszír szobra ábrázolt, tehát egy ilyen állattestű emberfejű figurát, és nekem rögtön az jutott eszembe, hogy végül is a mitológiában, meg a, a ilyen képzelt lények világában ez, ez, ez, ez, ilyen hibridek már léteznek. És teljesen olyan érzetem volt, hogy hogy ezek az ősi pogány, istenségek, ezek készülnek leszületni. Érted? Készülnek testet ölteni. És Fokozom a horrort. De nyilván azért nem erről fogunk beszélni, vagy nem csak erről fogunk beszélni, hanem hogy milyen folyamatok indulnak be általában a világban, mert ezt kivéve ki a jelen társadalmi és kulturális kontextusból. Nem lehet. Tehát itt, itt olyan dolgokat hoznék előtt, tehát itt minden minden el összefügg. Tehát itt előjönnek a transzumán elképzelések, a poszthumán létformák, a félemberi, a robotok, a, a mesterséges intelligencia, előjön a, a kultúrának a megváltozása, a hagyományos családnak a széthullása, a a társadalmi nemek, még csak közvetlenül szorosan nem is tartoznak ide, de, de, de nagyon több, hogy is mondjam, tehát több oldalról azt tapasztaljuk, hogy a hagyományos emberi lét így, hogy is mondjam, annak a határai úgy feszegetve vannak, vagy a határai eléggé elmosódottak, és ezek a határok kezdenek végleg, hogy is mondjam, eltűnni, illetve ez még, még jelen pillanatban nincs, és, és mi, mi, milyen világba érkezünk. A másik, amit ennek kapcsán beszeretnék hozni, és erről nyilván, hogy a Robi fog többet beszélni, bár a franc úgy, hogy ki fog itt többet beszélni, hogy nézem barátom passzivitását, a, a, a, a, hogy emberi, tehát emberként is vannak köztünk olyanok, akik talán nem biztos, hogy embernek nevezhetők, és most itt ez, ez alatt én nem gyalázkodást akarok. Tehát ez nem gyalászkodás a részemről, hanem, hanem neutrális ténymegállapítás. Tehát a, a, valamelyik alkalommal érted, tehát sok alkalommal beszéltünk például a pszichopatákról, a szociopatákról, és hogy jobban hasonlítanak az androidra, mind az emberre, mert hogy nincs empátia. Nem, nem működnek náluk hogy a tükörne urodok. Tehát nincs, nincsenek érzése, érzelmek, vagy legalábbis, ami nagyon-nagyon furcsa, vagy csökevényes formába. És, és Robival beszélgettünk erről. Ugye a az volt a véleménye, hogy, hogy azért van ösztönénnyük, és valami csökevényes felettesényük van. Helyette egy baromi nagy egójuk van, és, és én, én, én nekem a pszichopata, fő, főleg az ilyen torzult formája, mondjuk mint egy sorozatgyilkos, az sokkal inkább úgy mondanám, hogy démon. Tehát a démon, az a, tehát lehet, hogy nem robot. Nem rob, a robot más. Érted? Ez inkább démon. És majd, majd ezt azért ragozni fogjuk. Hát, arról van szó, hogy a pszichopata és az altruista, ők egymásnak az antitézisei. Ugye az, a pszichopata az az, akinek nincs felettesénye, vagy nagyon csökevényes felettesénye van. Az ösztönén, az pedig összeszervesül az énnel. Tehát gyakorlatilag az ösztönén és az én olyan mértékben fonódik össze, képződik össze, hogy gyakorlatilag már szétválaszthatatlan. Hogy az egészséges psziché az úgy néz ki, hogy a felettesén és az ösztönén az, az egyaránt presszionálja az ént. A felettesén a szorongással, az ösztönén az pedig vágyakkal jár. Presszionál. Tehát a, az ösztönén is vezetni akar, a felettesén is vezetni akar, és az énnek a feladata, hogy az ösztönén és a felettesén között az egyensúlyt, ezt a finom egyensúlyt megtartsa. Ne engedjen az ösztönénnek se, ne engedjen a felettesénnek se. A, az egészséges pszichének az a feladata, hogy a felettesénnek ö, szolgálója legyen, de megbecsült szolgálója. A az ösztönének ura, de méltányos ura. Hát nem válhat szolgáljává a felettesének, hanem szolgálójának kell lennie. Tud, ha szolgál, szolgáljává válik a felettesének, azt hívják úgy, hogy fanatizmus, fundamentalizmus. Tehát az a, az, a, az, az, amikor. És pedig, és pedig a felettesénnek, tehát valami jóságos dolognak kéne történni, de nem az történik. Tehát a. a a, az altruista pont fordítva van. Pont fordítva van megkonstruálva. Ő, az ott és a felettesén, ott is nagyon erős. Az ő, az ő énje a felettesénnel szervesült össze, ja, ja. és egy nagyon csökevényes, vagy talán alig, alig nyomokban alig létező ösztönéről beszélünk. Tehát nagyon gyengék az ösztönkésztetések, nagyon gyenge a vágyak csábítása, és nagyon erős a felettesénnek ez a, ez a morális kényszere, ami alatt tartja a az altruistát. Ez a, én úgy gondolom, hogy ezek között ez a döntő különbség. Na most arról, arról beszélgettünk a múltkor, már így egymás között nem az apun, hogy mi lehet az evolúciós funkciója ezeknek? Vagy hogy alakult ez ki? Na most az altruista az szerintem egy egyértelmű világos, nyitott dolog, az egy egyértelmű képlet, az önfeláldozása az, az úgy alakult ki, hogy az, a, az, az emberi fajta túlélését, a csoport, tehát a csoport túlélését segítette. Ez, ez teljesen egyértelmű. Egyébként Richard Dawkins, amikor még normális volt, a, a 77-ben az önző című könyvébe, ahol egyébként a memetika fogalma is megjelenik, ezt ő találta ki, ott az altruizmus, altruizmust is a genetikára vezeti vissza, és az altruizmus megjelenik már a madaraknál, érted? Tehát ez a megmenti a fiókáit, meg... Minden tulajdonságot vissza lehet vezetni az evolúcióra, sőt, csak az evolúcióra lehet visszavezetni. Tehát az a funkció, ami a te szervezetedben, a te lényedben létezik, azt az evolúció jutalmazza. Nyilvánvalóan ezért van. De? Ezért maradt meg, ezért funkció? létezik. Hogy ott vannak a pszichopaták, ez az, az, az, a tény, az a tény, hogy, a, hogy, a, <tos> hogy, a, hogy a, az ember evolúciója megőrizte a pszichopátiáért felelős géneket, és ez nem rostálódott ki, hanem megőrződött, és gyakorlatilag újra termeli magát a, a, a pszichopátia, újra meg újra, tehát, hogy itt van velünk, újra meg újra feldobja a populáció a pszichopatákat, mint genetikai mutációt, és nem, nem rostálódnak ki. Ez azt jelzi, hogy akárhogy is a pszichopátiát jutalmazza az evolúció. És hogy ilyen értelemben ennek kell, hogy legyen evolúciós haszna. Tehát a közö akár a közösségre vonatkozóan, akár az emberek közösségére, társadalmára, törzsekre vonatkozóan, ezeknek a pszichopatáknak kell, hogy legyen evolúciós hasznuk. Különben hát nem lennének. Hát kiirtották volna őket mindig. Például. Igen. Tehát hogy a, én azt gondolom, hogy a, a, a bonyolult képlet, mert ugye a, a pszichopaták azok egy elemi ö, veszélyt és kockázatot hordoznak. Tehát ha egy orvosból csinálsz egy pszichopatát, akkor azt kockáztatod, hogy az az orvos az kedvére fog gyilkolni, visszaélve a a hipokrateszi esküvel, a feh fehér Megtogogva köpennyel... a hipokrateszi esküt, és visszaélve az orvosi pozícióval, tehát így a lényeg, hogy meg A lényeg, hogy, hogy mészárolni fog. <hül> Ugyanakkor, meg ugye értjük, hogy egy orvos esetében az nem egy rossz tulajdonság, ha az illetőnek nem remeg a keze, hanem ilyen hideg. Tudod, amikor bemetsz. Tehát ha tehát alkalmasabbá teszi őt arra, hogy, hogy arra orvos legyen, igen. miközben alkalmatlanabbá is teszi. Tehát egy nagy, kockáz... Ez Tehát van, egy, van egy nagy van van egy, van egy, van egy, van egy erénye a dolognak, meg egy nagyfokú kockázat, ami ezzel jár. És, és úgy tűnik, hogy vannak bizonyos szituációk, például a háborúk, például azok a szituációk, amikor, amikor amikor gyorsan kell hatékony döntéseket hozni, amikor a pszichopátia az evolúciós előnyt élvez. Gyógyászat háború. Egyébként az jutott eszembe, hogy Szókratész e, sétál Atén utcáin, és akkor egy e, ifjú rohan, gyilkos, kerget egy vizet, egy gyilkost. Gyilkos, fogják meg gyilkos, és akkor eljár Szókratész, és akkor e, megkérdezi tőle, hogy e, hogy hová, hová rohansz, ifjú? Hát el akarok fogni egy gyilkos, gyere, öreg, segíts! De mit értesz az alatt, hogy gyilkos? Hát egy ember, aki ölt egy mészárost. Egy embert, aki egy másik embert ölt. Egy katonát. Egy ember, aki egy másik embert ölt békeidőben. Egy orvost. <gül> ez valószínűleg egyébként egy kései le, tehát Ez nem egy eredet. de a szellemesség az mindenképpen értékelendő. Igen. Szóval érted, mert a gyógyászatháborúban előny a pszichopátia. Az üzleti életben is elő, előny a pszichopátia. Nem, várjá, ez várjál, szerintem azóta előny a pszichopátia, amióta a pszichopátia már nem csak egy gén, amit az evolúció újra meg újra földob, hanem amióta ez egy mém, amióta ez egy vonzó életstratégia, amióta ez, ez lépett a, a sikeres élet ö, ö, ideológiájává elő. Tehát a, a, probléma, a probléma jelenleg a, nem az a pszichopatákkal, hogy időről időre a társadalmainkban megjelennek ők és, és ott vannak és akkor pusztítanak és adott esetben sorozatgyilkosok lesznek más esetben meg diktátorok, meg igen, vagy adott esetben nagyon-nagyon sikeres üzletemberek <gül> hanem, ö, hanem a probléma az az hogy, ö, hogy az ő pszichopataságuk az egy kulturális referencia lett egy kultú, kulturális norma lett Na elvárás lett. Sőt, sikerrecept lett. Na és ennél a pontnál érkeztünk el igazából a témánkhoz. A jelen, és a közeljövő, és a transzhumán, poszthumán állapotokhoz. Ez még így önmagában nem az, tehát nem az a fantasztikum, de, de érted, mire gondolok? Tehát amikor a társadalomban ez, ez uh, sikerrecept, illetve uralkodó fölfogás, akkor, akkor annak mik a hatásai? de most mondok valamit. Tehát annak az a hatása, 2001... hogy, az, hogy azok is pszichopaták lesznek, elírígy a pszichopátiát, akik valójában nem pszichopaták, nem rendelkeznek a pszichopátiáért felelős génekkel, tehát genetikusan nem azok, adott esetben a gyerekkoruk sem determinálná őket arra, hogy lelkiismeretlenek legyenek, tehát nem gyötörte őket az apjuk vagy az anyjuk gyerekkorukban, tehát nem, nem normális emberek lehetnének, de a kultúra, az ő eléjük a pszichopátiát, mint egy követendő működést, és mint egy, egy, a, a sikerességnek az útját állítja. És kvázi eltanulják, és olyanná válnak, vagy akár olyanabbá válnak ambícióból, amit hát a pszichopaták úgy alkatilak hoznak. Uh, világos, csak... Egyszerűen többet akarnak, többre akarják vinni. És ezáltal lealjasítják magukat valami, valami felmérhetetlen morális mélységbe. Tehát e, pusztán Jó. azért, hogy, hogy, hogy kitűnjenek. Világos értem, értem, és azt, azt is tudom, hogy a trénereket kifejezetten ilyen figuráknak tartod. A trénerek képezik ezeket. Igen, a, igen. Ezeknek érek... a tanárai kaptél Igen, igen, igen, ezt a fajta idézőjebbet etikát, vagy antietikát, vagy ellenetikát a trénerek terjesztik. terjesztik. Na, de én a társadalom, a kultúrára tett hatás, hatás boncolgatnám egy picit. 2001. szeptember 11 után nem csak annyi történt, hogy belerohant a Pentagonba, meg a Zikertornyokba a terroristák által a vezetést átvett a repülőgép, hanem, hanem volt egy gazdasági válság is. Összeomlottak óriási cégek, például az Enron. És kiderült a, a Luffy Tudod, mi az a gazdasági lufi? Tehát ilyen volt például a szoftver lufi. Érted? Kiderültek disznóságok. Kiderültek tőzsdei disznóságok, és napvilágra kerültek elképesztő, <coughs> elképesztő csalások. És két kanadai uh, pszichológus írt egy tanulmányt a menedzserekről. Uh, snake in suite, uh, snakes in suite, tehát kígyók öltönybe, öltönyös kígyók címmel, és kimutatták, hogy pszichopaták. A rendes klasszikus kajak pszichopaták, megnyerőmodorúak, szuperintelligensek, karizmatikusak, abszolút vezetésre alkalmasak, és, és, és még belemennek ilyenbe, hogy, hogy ez, amit addig csak Japánból ismertünk, hogy ezek a szektársodások a cégnél, tudod, oda tetoválták a cégnek a izét, a logóját, mint egy törzsi meg, meg, meg, meg. Szá, szá, Na, nagyon, nagyon sok lényeg az, hogy. De, hogy nem, a de, de, de. de várja, amit akarok ezzel kapcsolatban mondani, tehát most nem, nem is a jelenséget akarom részletezni, hanem, hanem ugye mi lett az ő vezetésüknek a hatása. Rövid távon üzleti siker, hosszabb távon gazdasági összeomlás. Érted? Tehát, tehát nem biztos, hogy, hogy, hogy, hogy hosszú távra ez evolúciósan is sikeres stratégia, amikor pszichopaták <gül> hatalomhozik. Sose, pró sose próbáltuk azt, ami most van. Tehát sose próbáltuk azt, amikor a pszichopátia az ilyen mértékű evolúciós előny, mint ami most van, mert a kultúránk a történelemben soha nem épült így a pszichopátiára, a pszichopátiás működés jutalmazására. Tehát ez, ez, ilyen erős mém nem volt soha. Mindig is egy nagyon erős gén volt, vagy egy nagyon erős gén szekvencia volt, de soha nem volt ilyen erős mém. Tehát ez most egy más kor. Tehát valójában arról van szó, hogy mi nem érjük be azokkal a pszichopatákkal, akiket a genetika földob nekünk, hanem képezünk a meglévő egészséges pszichéjű emberekből pszichopaták tömegeit. És így, ilyen módon a pszichopátia már nem fűszer, hanem már maga a fogás. Értem. És az, ami fűszerként talán evolúciós előnyt jelentett, az úgy, hogy már ebből, ebből kell jól lakni, ez így már mérgező. Értem, világos. Egyébként Na miért most... van az, hogy valamilyen beteg vonalon elindulunk, és elkezdünk egy nagyon beteg jelenséget vizsgálni, és mindig kiderül, hogy a japánok adják elő. Mindig valahogy a japánok. Miért nem csodálkozom? Hogy a ember állat állatkimérákat a japánok gyártják. Milyen kurva különös, hogy pont ők, nem? É, né... é... Robi, néztél már japán pornót? Hogy így a kedves témánkhoz... Ja, de nem, a legbetegebb, a legbetegebb helyekre rakják a faszt, viszont ki van kockázva. Tudod, ne látszódjon. De a konnektort megdugja, de nem látszik semmi. Ja, ja, Tudod? Ja, ja. Ja, ja, ja. Na. új lyukakat üt még nem létező életformákon és azt kurja de ki van kockázva <tud> tudod so. ezek, ja. a japánok, ezek az e, eszükbe vették hogy meg fogják valósítani a dragonbolt itt a valóságban és <tud> legyártják nekünk patkányt emberrel kereszteznek hogy pikachu legyártsák hát kurva jó, tényleg hát én nekem meg az az ötletem hogy fideseseket kellene keresztezni patkányokkal, és hordja ki a bangóné Uh, jó, visszatérnék a, visszatérnék a szuper, és nagyon na, na, így van, az igazi tóksó elem nem maradhat el, én is szoktam ilyeneket csinálni, de egy picit még visszatérnék. Uh, Robi, ez egy olyan evolúció az emberi kultúrába, amit azzal szoktak magyarázni, hogy az individualizmus és az individualizáció az átmegy egoizmusba, és az már az individualizmusnak egy káros mutációja. Tehát az individualizmussal semmi baj nincs, csak az individualizmus egyszerűen egoizmusba ment át. Ezt egyébként már sok filozófus pedzegette, nícséig viszik vissza, tehát hogy eredeztetik. ki a a fűszer vagy fogás. Tudod, fűszer vagy fogás. Nagyon addig, ameddig, ez a fűszer, addig az... ameddig fűszer, addig értjük a hasznát. De tudod, amikor, amikor fehér kéne jól lakni. Na, Akkor ja, ja, ja. Azt, ér, azt érzékeljük, hogy ez, ez erre már alkalmatlan. alkalmatlan. Igen, de hogy mennyire törvényszerű ez szerinted, vajon? Mennyire törvényszerű, hogy a közösségi társadalmak, meg a zárt társadalmak felbomlásával törvényszerű volt, hogy beindul az individualizáció. Magántulajdon, emberi jogok, stb. stb. És ebből törvényszerű az egoizmus, ami viszont meg már bomlasztja a társadalmat? Szerintem ez a civiliz civilizációnak a hanyatlásával függ össze. Mivel, hogy a, egy eleszmétlenedett korban élünk, aminek nincsenek igazi eszményei. Tehát mi, mi, mi ennek a kornak az eszménye? A növekedés, a tősde fogyasztás, fogyasztás. fogyasztás. Igen, de ezek, nem, tehát ezek, ezek bármilyen furcsa is, ezek nem szellemi entitások, nem tényleges szellemi entitások. Tehát ö, nagyon nehéz megmondani, hogy ennek a kornak mi, mi, a, mi az eszménye. Mert nem nagyon van eszménye. Most próbálom Illetve bármi az, az eszménye, amit a marketinges legyárt. Jó. Tehát tulajdonképpen egy, egy ki nem töltött. Ö, ö, sor, vagy egy, vagy egy rorsaktábla, amit, amit legyártanak neked, hogy ami a te fogyasztói kosarathoz igazodik, a te igényeidnek megfelelő eszmények. Na most, hogy mivel, hogy a, a szellemi szféraig kiürült, kvázi van egy szellemi vákum, az a, a társadalmat nem szervezi meg semmi. Nincs, ami megszerveze. Nincs egy, nincs egy gondolat, nincs egy, egy, egy idea. A piac, ami... a piac Robi, az egy, az egy erős gondolat. Hát én azt gondolom, hogy az egy gondolatnak a, a inkább egy gondolatnak a hiánya, vagy egy gondolatnak a... Hát egy magasabb etikai szempontból, oké, okay, de Igen, te hát, is egy társadalom szervező erő az, na, ma. Hát... Ah, hogy az nem, Még filozófiája nem is, is olvast, tehát te nem, én, én, én, meg, igen, igen, de Én egyáltalán nem gondolom, hogy ez társadalom szervező erő lenne. Én inkább azt gondolom, hogy ez egy társadalom bomlasztó erő. Tehát ez de ez már a nem tehetikai döntés. Igen, de ez én egyáltalán a neutralis... nem, a nem veszed észre, hogy én most távolságtartó neutralitással hmm? állok, de meg moralizálsz itt össze-vissza. Igen, de... És ez mióta probléma? Nem tudunk a... Nem tudjuk fölboncolni hidegen a témát Na igen, Barátom. De, igen, de tudod... Tanuljunk a pszichopatáktól egy a... picit. A boncolást tudod, analízis. Az analízis azt jelenti, hogy földarabolod. Hát Nézd, én azt gondolom, hogy az hogy a, a, a eszmétlenkornak nem marad más ideológia potlika, mint az egyéni önzés. És az egyéni önzésnek a szofisztikáltabb, kiterjesztett euh, megnyilvánulása, működése, ami hát a vérség. A vérség. A család. A De kis nem? család. Na, Ez ezt, a, kis, na, a kis családnak minden. A nukleális család így van. És pont ezt akarom mondani, hogy már az sem. És amikor föltetted a kérdést, hogy mi a korunknak a szellemisége, vagy eszméje, így kifejezetten kimondott eszméje ennek még szerintem nincs, bár transzhumanisták meg ilyen figurák próbálkoztak ezzel, ezzel ö, foglalkozni, ilyen bölcseleti szinten is, de kidolgozott ideológiájáról nem tudok. Ellenben, Ellenben Robi, hogyha megnézed, akkor az történik ma a világban, amivel kezdtem, hogy az ember, az ember fogalma kezd ö, megkérdőjeleződni. Már az általunk sokat vitatott gender, genderizmus, vagy annak a szélsőségeibe is dettó. Legkülönbözőbb módokon, tehát a transhumanista eszmék, az ilyenek, mind ezek a japán kísérletek, tehát ez, ezekben a közös, a pszichopátiának a mémé válása, ezekben a teljesen látszólag különböző egymással közvetlen kapcsolatban nem lévő jelenségeknek van egy közös gyökere, jelen pillanatban az ember hagyományos státuszának a megkérdőjelezése. És az ember fogalmának a felülírása. És erről kéne most És te azt gondolod, beszélnem. hogy ez, ez kizárólag a progresszívisták teszik? Nem, nem, nem, nem, nem, nem, egyáltalán nem. nem. Ez egy az általános. Ez egy általános, és egy... És egy, egy, egy, egy nem személyektől függő mechanizmus. Érted? Ez ezek, ezek tendenciák, amik, amik, amik nem tudom minek köszönhetőek a technológiai rezsimnek, részben biztos. Igen, technológiai fejlődésnek. Amikor a, amikor a világszellemet ö, nyomozzuk és kutatjuk, és próbáljuk megnevezni, mi a világszellem, akkor mindig olyanokat találunk, amik, ö, hát ilyen töredékek. Ilyen fogalmi töredékek. Mondjuk azt mondod, hogy a növekedés. De minek a növekedése? És erre mi a válasz? Bárminek. Bárminek, ami, amit jegyez a tőzsde. Uh -huh. Ha a tőzsde jegyzi, akkor annak a növekedése. Ha nem jegyzi, akkor annak nem. Tehát mondjuk a, a belélegezhető levegő az nincs a tőzsdén. Nem jegyzi. Így az nem növekszik. Na. De ami jegyezve van a tőzsdén, annak a növekedése. Ez a világszellem. Mi a világszellem? A fogyasztás. De ez, ez önmagában egy, egy... Tehát ezzel most mondtam valamit? Ez egy, ez egy szellemi entitás? Hogy fogyasztás? Nem, ez egy... Ez egy... Ez egy, ez egy, ez egy, ez egy töredék. Ez egy töredék. Minek a fogyasztása? Ki fogyaszt? Mit fogyaszt? Ez tulajdonképpen mindegy is tetszőlegesen kitölthető a pontozott rész. Bárki, tulajdonképpen bármit. Most ez, ezt, ezt világeszmének lehet tekinteni? Ebből, ebből le lehet vezetni egy... Funkcionálisan világeszme. Robi, funkcionálisan világeszme. Ugyanúgy, ahogy mit tudom én, funkcionálisan a kommunizmus is vallás volt. Nem volt vallás, bár nem volt benne spiritualitás, de funkcionálisan ellátta azt a ö, feladatát. És ilyen értelemben ez funkcionálisan eszme. Igen. Hogyne. Gondolkodásmód. Etika. Negatív etika. De, eti de ér érted, mit mondok? Hát, ő... Viselkedési minták... Hát valaki, aki, a... Értékrend, nem is etikát akartam mondani, bocsánat, érték egyfajta értékrend. Általad nem elfogadott szar értékrend, de értékrend. De tehát arról van szó, hogy valami, ami nincs megnevezve, növekszik az értékes. Ez egy értékrend. Tehát a igen, nem, a meg nem nevezett növekedés, Maga a növekedésnek nevezik, tudod? Tehát a növekedés az egy fétis. Ez így, már, na, igen, így, igen. ez így már sokkal jobban egy hangzik. Fétis. De, na ez de, így már sokkal jobban de, hangzik. De, de a fétis. Ténylegesen egy fétis. És Káppi annyira racionális, mint ezek a fétisek. Tehát, hogy nekem speciál az jön be, hogyha a magassarkú cipőből pesgőt iszom. Érted? És egy, le lehetőleg egy ilyen, nem, egy ilyen vörös hajú műkörmös kurvaitasson meg a, a, a tűsarkú cipőből pesgővel. De ezek szép régi romantikus dolgok. Igen, az az, sem... az osztrák-magyar monarhiába az arisztokraták ezt csinálták. Arra érted? utaltam, hogy ez nem <gül> nagyon racionális. Tehát erre nem lehetne azt mondani, hogy nekem ez egy eszme. Az eszme sokszor nem racionális. Na világos, de hogy ez nem ez, ez, nem, tehát, hogy ez, ez nem eszme, ez egy fétis. Ez egy fétis, amire igazán nincsen semmi magyarázat, csinálom, de nem azért csinálom, hogy ez vezessen valahova, Nem egyszerűen csak azért csinálom, mert hozzám tartozik. És mi volt az ősi pogány mágikus időkben, ezt még helyett fétisek voltak. Az arhaikus világban. Nem arról van szó, hogy tértünk most vissza. Ezt akarod mindig mondani, hogy bizonyos szempont egyes elemeiben igazad van, valahogy mégsem. De nem tudom. Egyébként de nem arról hallok... van szó, hogy a történelem mindig ismétli, egymá... mindig ismétli önmagát, de sosem úgy. Sosem pont úgy. Tehát, amikor az a kérdés, hogy mi vár ránk, akkor azt lehet mondani, és azt hiszem, hogy az a legbölcsebb mondás, hogy az, ami szokott. Hát, Ah, az fog történni, ami mindig történt, de nem pont úgy. Kicsit másképp. Kicsit részleteiben fog eltérni. Na ez de nagy vicces. vonalakban nem. Ezen nem röhögtök mi, pedig ez viccesebb, mint a Berki Krisztián. Szóval, csak ez már mély humor. Térjünk vissza a kimérákra, mert összefügg. Véleményem szerint az társadalmi pszichopátia, hogy ilyen lényeket létrehoznak. Érted? Ugyanúgy, mind az, hogy mondjuk abortálni lehet csecsemőt, hát vagy az... szervekkel lehet kereskedni. Azt gondolom, Érted? hogy a pszichopátia az nem más, mint az ember fedezetlen megistenülése. Az ember fedezet nélküli megistenülése. Istent játszik. Akár egyéniben. Játszik. Akár kollektíve. Így van. Tehát, hogy valójában a, a, a, a, a, maguk a sorozatgyilkosságok egy, egy nagyon ö, újszerű ö, társadalmi kulturális mintázatot ö, mutatnak. Tehát nem, ez nem létezett, nem tudom én, három-négy évvel ezelőtt. Tehát ez egy, ez egy ilyen 19. században született dolog. Ez a sorozatgyilkos. Önmagában a hasfelmetsző Jack. Ugyan. Tehát ez egy, ez egy, ez egy, ez egy, ez egy modern. modern, modern, a modernitással jött, a modernitással született. Voltak nem is ilyenek. tudtunk a pszichopatákról Azelőtt, előtt. Hasfelmetsző Jack előtt. Nem tudtunk róluk. Nem tudtuk, hogy léteznek. Szegény aranyános, még a pszichopatáit megőrítette a, a, a, bűn, balla, a balladáinak a végén. Bűntudatot képzelt beléjük. Bűntudat, igen, bűntudatot táplált bűntudat, beléjük, Bűntudatot eresztett rájuk, igen. hogy eleméssze őket, hogy a, hogy a világrendet, hogy az isteni rendet érvényesítse. Mert szegény, jó, naív Arany János még nem tudott a pszichopatákról. Még nem tudott róluk, akik nem őrülnek meg. Nem, nem. Edward király, angol király, nem őrül meg. Nem őrül meg. Lemészároltatja a bárdokat, egyenként levágja a fejüket, mint a szart, és utána olyan kurva jól alszik, olyan mélyen, olyan édesen, mint a tej. Nem, nem, nem gyötrik hangok a fejében, Ágnes asszony nem őrül meg, nem a vérfoltot mossa, hanem Ágnes asszony el, elkaparja a férjét a hátsó udvarban, és folytatja a kis életét, mint addig semmi különös. És alszik, mint az angyal. Igen. Na uh, most... Uh, most uh, Várj egy picit, emléksz az ötödik pecsétbe? Amikor ez felmerült, kérdezte, uh, a Gyurica úr elmondja, hogy miket csinál Tomóczóhoz ki. Érted? És erre mondja, hogy és a szörnyűség nem volt lelkiismeret furdalása? Azt az asztalos kérdezi. Nem. Korának morália szerint cselekedett, még ennél szörnyűbbeket csinált. Egyáltalán semmiféle lelkiismerete nem volt. Nem volt lel. Nyugodtan aludt. Érted? Sőt, volt egy viszonylag rossz estéje, amikor aznap nem kínzott meg elég embert. Igen. És azt éreztem, hogy bassa meg, ez a mai nap. Mind ez... a viking, amit szoktam idézni, tudod, lelkismeret furdalása támat, hogy nem mészárhotta le, csak kifosztotta a fát. Visszament, visszament, és elintézte, ment, és elintézte ja. őket. Igen. igen. Az embernek a lelki békéje a legfontosabb. Abszolút. Szóval, <gül> abszolút. Tehát, szóval, eh, szóval, hogy arról van szó, hogy hogy mi nem tudtunk arról, hogy a pszichopaták léteznek. Onnan tudunk róluk, hogy találtunk egy csomó csontot meg tetemet elrejtve, beazonosítottuk, hogy ők kik, és megtaláltuk a gyilkost, aki hozzájuk tartozik. És kiderült, hogy nincs indítéka. Nem volt indítéka egyik gyilkossághoz sem. És itt az addigi kriminológia, az így Keresni a kell az okot, az indítékot. Mi, mi a, a gyilkosság indítéka? Mi a, mi a fasz? Ki, mi, miért ölte meg ezeket az embereket? És nincs, nem volt magyarázat. És akkor kezdte el az emberiség felismerni ezt magát, ezt a jelenséget. Itt ez az ember, ez a, ez a pszichopata, ez időről időre Istenné kell, hogy átlényegüljön, és az istenségét, az isteni mi voltát gyakorolnia kell. Mielőtt a lelke, meg, a lelke vagy a lelkinek az egúja, így mondom, Again. mielőtt az egúja megnyugszik, elnyugszik, és visszatérhet a, az álcájához. Arról van szó, hogy ezek a pszichopaták, ők tényleg isteni identitással élnek. Tehát ők magukra úgy tekintenek, mint istenekre. Amikor ők ránk néznek, akkor, az, akkor végtelen szánalmat éreznek irántunk. Azt látják, hogy a, az a felettesénünk az így megkörnyezt minket. Tehát egy olyan, olyan, olyan élményük van, amikor ránk pillantanak, hogy mi a nyomorult tudatunk, meg a gátlásaink, meg a szégyenérzetünk nyomása alatt így környetten ványszorgunk, mint az előemberek. Mint, az, mint, mint, mint olyan félemberek. És ők magukra úgy tekintenek, mint... Is, isteni lényekre, akik e fölött állnak, akiket nem nyomaszt bűntudat, akiket nem korlátoznak gátlások. Mit mondott, és... mit mondott, vagy mit írt Hitler? Tudod, idéztük párszor a klasszikust, a Führert, a lelki ismeret zsidó találmány, ami épp úgy, mint a műveltség megnyomorítja az embert. És ebből a szempontból tulajdonképpen ez egy találó. Érted? Hát nyilván a zsidó találmány alatt a Jézusé. Igen. Na, igen. Egy, egy, egy... Egy... Na, ő, vissza, ő Ő tényleg vissza akarta vinni a... A A kereszténység előtti. Igen, az a... a... a bestiához. Így van. Igen, Így van. a szent bestiához. Na, a szőke bestiához. Igen, nyítség, és, szóval. és... És, és hogy arról van szó, hogy ő ebben az álcában, mert hogy ő neki álcáznia kell magát, már mint a pszichopatának, ő, ő, ő, ő nem ő nem járhat felegyenesedett gerincsel kihúzva magát a környedt emberek között, mert felismerik, mert lelepleződik, mert kiderül, hogy ő, ő más, és pontosan tudja, hogy ennek, ha ez, ha ez megtörténik, ennek kényszerzúbb a végállomása. Ugye? Ebből, ő, ebből ő jól nem jön ki. Tehát neki mimelnie kell a mi érzelmeinket. El kell játszani a részvétet. El kell, el kell játszania a bűntudatot. El kell vá vá játszania a gátlásokat. Meggörnyedve kell járnia köztünk, mintha olyan lenne, mint mi. Csak hogy őt ez az álca megnyomorítja. Ő, ebben a ő amikor fölveszi ezt az álcát, ő nap mint a azt érzi, hogy ő egy száműzött Isten. Emberek közé száműzött Isten. És ezért kell időről időre gyilkolnia mert ezekben az aktusokban, amikor öl, melyik kisállatokat, melyik embereket ki kivit... viszont elfelejtesz valamit, van amikor legitim módon teheti és még valóban megistenül például ilyenek voltak a zsarnokok. Érted? Tehát amikor Timur Lenk koponyákból piramis épített magának. Igen. Igen. Érted? Vagy amikor Assur Banapli uh, lenyúzott emberi bőrökkel borította be a várfalat. A legnagyobb... Tehát a... ilyenek voltak, a... A... A... és az dicsőség volt, Robi. leg legnag... a... A... kellett bujkálnia. A, legő... a legsikeresebb pszichopatáknak sikerült a törvényt a saját pszichopátiájukhoz hajlítani a morált a saját pszichopátiájukhoz hajlítani, vagy erkölcsi szélhámosság, vagy félelemkeltés révén. Tehát így vagy úgy. Tehát a, a dupla gondolt azt kiválthatja agymosás, de kiválthatja az a fokú félelem, hogy nem akarsz a 101-es szobába kerülni. Egyszerűen. Igen. Tehát, e, arról van, a, és tulajdonképpen az Orwell tesz teszített, hogy a kettő között igazán nincs is különbség. Ugye a kettő ténylegesen egy és ugyanaz? És hogy valójában azért kell gyilkolnia, mert a gyilkolás aktusában ő felszabadul az alól a megnyomorított száműzöttség státusz alól, amiben az életét élnie kell nap, mint nap az emberek között. Hát tulajdonképpen gyakorolhatja Isteni mi voltát. De a legnagyobb titokban. És aztán vissza kell térnie az emberek közé, vissza kell térnie a száműzetésbe, De az étvágyát azt eloltotta egy időre. De csak egy időre. Ez az idő eltelik. A pszichopata megint halálosan szorongani fog attól, hogy, hogy nem gyakorolhatja a mi voltát. És akkor újra ölnie kell. Ez, ez a mechanizmus. Ez, ez hajtja őket. És, Na figyelj. és a gyilkosságok azok ténylegesen arra szolgálnak, hogy ő bírjon köztünk azokkal a... Azokkal a, azokkal a nyomorúságos érzelmi gesztusokkal, abban megjátszva a mi érzelmi hálózatunkba való igazodását és tartozását. Így tovább élnie. Így, így tud tovább élni. Így tudja megtartani magát az emberi mi voltának látszatában. Egy egy sorozatgyilkosnak szerinted mi, a, mi lenne a büntetés? Az igazi mértó büntetés. Annak idején nagy felháborodást Igen, váltott ki benned is, is, amikor én azt mondtam, hogy mivel nincs lelke, ezért csak a teste van, meg az egója, és mondjuk megszégyenítéssel és kínzással együtt járó nyilvános kivégzés. Tehát ez a felnégyelés, roston rostonsütés, egyebek. És akkor itt, tehát ez jó, hát persze volt egy kis provokáció benne kétségtelenül, lényeg az, hogy nem mindenkinek tetszett ez a gondolat, Robinak sem. De így utólag belegondolva, ö, ezen kívül lehet-e büntetése egy, egy ilyen ö, lénynek? Egyrészt ez az egyik kérdésem, a, figyelsz? A má, figyelsz? Igen. A másik kérdésem pedig, hogy ö, térjünk csak vissza, mi a különbség közte és a robot között? mondjuk egy még nem létező fejlett android vagy mesterséges intelligencia között. Te ajánlottad nekem a Ex Machina című filmet. Ö, mesterséges intelligenciáról szól, és valójában egy pszichopata nőnek a történetét látjuk, aki egy robot. Tök úgy viselkedik. Intelligens, manipulatív, ragadozó. Érted? pedig nincs neki ösztönénje, tehát itt egyébként még valamit korrigálnék, tehát te sokszor mondod ezt az ösztönént, és ez az ösztönénnel az a baj, magával a fogalommal, hogy vannak olyan áthallásai, ami az állatias ösztön, a szexuális, meg állatias a pszichopatánál, az a kristálytiszta hideg intelligencia, az szerintem, az kurvára nem az ösztönén, érted? az már inkább a robot felé mutat, érted? Az android felé mutat, meg az isteni valója, érted? Inkább tudat feletti, mint tudat alatti. Ha már ezt lehetne mondani. Ez egy, ez, egy, ez alapvetően egy filozófiai kérdés. Hogy... Hát meg pszichológiai. De nem, én, én szerintem az egy alapvetően filozófia és egy alapvetően morális kérdés, hogy hogy bűnöse a pszichopata. Munkahipotézisként egy mondatot, egy analógia sort elmondok, és aztán próbáljuk meg ezt szétboncolni. Ahogy a tudat képezi a nyelvet és a nyelv a tudatot, úgy képezi a halál tudat a halált és a halál a halál tudatot, az öntudat az ént és az én az öntudatot, a bűntudat a bűnt, és a bűn a bűntudatot. Hát ez azt jelenti, hogy ö... értjük, hogy a, a nyelv és a tudat nem egymást okozzák, az, az hanem eg... ugyanannak az érmének a két oldala, a nyelv és a tudat. Az egész Tao Tecking erről szól egyébként. Igen, tehát a, hogyha a tudat képezi a nyelvet és a a tudatot, tehát ez a kettő, nem, nem, tehát a kettő kölcsönösen okozza egymást, úgy a haláltudat a halált és a halál a haláltudatot, kvázi... Elmagyarázom, a Robinak régen a telefonborítóján volt Esernek a híres képe: egy kéz rajzol egy kezet, ami rajzolja őt. Igen. Itt ugyanerről van szó, El, Igen. egy ilyen visszacsatolós Igen. Egymás Igen. Na most, hogyha Egymást kölcsönösen, folyamatosan teremtő folyamat. Na van. most, Igen. hogyha arról van szó, hogy az öntudat képezi az ént és az én az öntudatot, a ö, haláltudat a halált és a halál a haláltudatot, és ugyanígy a bűntudat a bűnt és a bűn a bűntudatot, ez azt jelenti, hogyha nincs bűntudatod, kvázi nincs szerved a bűnre, nincs szerved, ami a bűnt érzékeli, ez a lelked volna. Igen. Akkor vajon bűnös vagy-e? És ugye az első válasz az egy dermesztő. Válasz az, hogy nem. Nem. Nem. Nem. Nyugodtan alszol, Ágnes. Azt mondja, e, nyugodtan alszik. Érted? Nem, Móceusz Takati, ki nyugodtan alszik. Érted? De vagy várjál, ha, vi, ha viszont tehát nem vagy bűnös, ez viszont azt jelenti, hogy nem is vagy ember. Mert hogy a bűn az az ember tulajdonsága. Mert a fogalmát nem kérdőjelezhetjük meg, mert akkor mindennek vége. Na, hát arról van szó, hogy ha, ha, ha neked nincs bűnöd, mert bűntelen vagy, akkor nem lehetsz ember. Tehát vagy emberfeletti vagy, vagy ember alatti. De nem lehetsz ember. És erre mondtam azt, hogy démon. Démon. Tehát a démon az ez. Már nem a görög daimon, mert az még egy jó szellem volt, hanem amit a középkorban a démonnak neveztek. Ez a démon, érted? Egyébként amíg a démoni megszállottságnak egy fajtá. De hogy akkor arról van szó, hogy a démonnak nincsen bűne, mert a démonnak a puszta léte bűn. Igen. A lénye maga Igen. a bűn. Igen. Ezért aztán nem követhet el bűnt. És mit akarnak a bukott angyalok, meg a démonok, meg ezek az izék? istennek lenni? Isten emberi testet töltenek és isten, hát abszolút a pszichopata, érted? Az a képlet, amit itt magyaráztál te is az előbb. Na, és mi a különbség a robot meg az android és ez között? Szerinted? Most ne a mai robotot vegyük, tudod, az a hülye, akit itt bemutattál, hogy Jó, az a Mucsi a... féle hangolá mondásos, tudod, a Ezért, hanem a, mondjuk a, a, a, a, a, a képzeletbeli, tehát érted a... a van a, a, alapvető különbség, az az, ugye, a, a, az Asimovnak, ugye, van a három három... A robotika szt, három törvény? Három alaptörvénye. Én azt hiszem, hogy a pszichopata az, az Asimovnak a világából elszabadult android, amelyik kiiktatta magában a robotika három alaptörvényét. Igen, és ezzel visszatértünk a bűnhöz, mert a pszichopata lehet, hogy nem bűnös kvázi szubjektíve, mert nem tud, nem érzi, de tudja, hogy van egy ilyen törvény, tudja, hogy az bűn az emberi társadalomba, és ő éppen emberi testben van, tehát kvázi hivatalosan ember, ergo tudja, hogy bűnös, hiszen pont ezért rejtőzködik. Érted? Hogy nehogy, nehogy lebukjon és megbüntessék. Ő tud, ő, várjál, ő nem tudja, hogy bűnös. Ő tud arról a játékról, amelynek a játékszabálya ellen vét. De nem tud arról, nem tud a bűnről. Tehát ez, ez érti a... Érti, érteni, érti. A, a, érti a szabályrendszert, és érti, hogy ő sérti a szabályrendszert. De ő a szabályrendszer nem... El, hát nem, nem ismeri el. Nem Ennek megfelelően olyan értelemben nem bűnös, hogy ő benne, ő, ő benne semmiféle konfliktust nem okoz a szabályrendszer áthágása. Úgy nem tud róla, ahogy az érzelmeket nem éli, de ahogy a tükör előtt próbálgatja, ugye egy ked kedves filmünk, a ház, amit Jack épített, pszichopatáról van szó, és talán a legjobb film, amit erről a témáról csináltak, legalábbis azok közül, amit én láttam, ott a tükör előtt próbálgatja. Mert tudja, hogy van egy ilyen, tudja, hogy szüksége van rád. Na most ilyen értelemet tud a bűnről, meg a büntetésről. Elolvasta, megtanulta, érted? Tudom. Azt is tudja, hogy a másiknak rossz, meg fáj a másiknak, csak ő azt nem érzi. De hogy is nem érzi. Érzi, és gyönyört érez. Ja, úgy igen, igen, igen. igen. igen. Most ez is, ez is egy rendkívül érdekes dolog, mert ezt mindannyian ismerjük. Tudjuk milyen az, amikor valaki szenved, és az ő szenvedése és nyomorúsága bennünk élvezetté válik. Bennünk gyönyörré válik, bennünk katarzissá válik. Fogod az állatot, levágod, húsát megsütöd, és megeszed. Amikor a szádban szétomlik a hús, az ő fájdalmát, az ő nyomorúságát, megaláztatását élvezed. Annak, annak a, annak a az, az eredményét, annak a, tulajdonképpen őt emészted el. Ez az igazság, és ez nem a pszichopatákra jellemző, hanem ez a lét, léttörvény, hogy az élet életet emészt el. És ez nem csak a a húsevésre vonatkozik. Tehát nem arról van szó, hogy amikor éppen a hús teszed, akkor az ő fájdalma és az ő halála és az ő pusztulása a teszádban gyönyörré válik, gyönyörré képződik át, hanem amikor egy, egy alkotó megalkot egy művet, annak a műalkotásnak az üzemanyaga, az alkotó fájdalma, az alkotó gyötrelme. Amikor te azt a mű, mű, művet elfogyasztod, Benned az alkotónak a fájdalma már nem fájdalom, már nem gyötrelem, hanem már katarzis. Katarzissá lényegül át benned, amikor te az ő gyötrelmének, fájdalmának, nyomorúságának az eredményét elfogyasztod. Ez jobb analógia, mint a húsevés, mert ott nem a libának a fájdalmát eszem, hanem a húsát De eszem. történik. csak a fájdalmával együtt jár. Ez Viszont az amikor műalkotást nézek, ami más szenvedéséről szól, Na ott, ott, ott van ez, amit te most mondasz. A Na, húsevés az a rossz példa volt. De szerintem ugyanaz történik. Nem, nem. történik. Az, történik. Az, hogy a húsát az élet nem az... elemészti, az élet elemészti az, a húsát... életet. Az, az egyik a húsát... élő a másik élő rovására él. Az ő pusztulása az én élvezetem. Most lehet... Nem, nem, nem. De nem az ő fájdalmát élvezkedsz, bazd meg, hanem a sült húson. Az nem, az, az, az, az... ára, De bocs, az hogy az ára. ő fájdalma, az ő fájdalma ez az élvezeté lényegül át. Ezért lényegül át. Ő a fájdalmának az árával fizet, ami a te szádban ízélményként, meg jól lakásként kamatozik. De a műalkotásnál konkrétan a szenvedést fogyasztod. Na, ha hát, arról szól, amikor... a libánál nem a szenvedést fogyasztod. És azt megfigyelted-e, hogy amikor mondjuk nem ö, fa -fej. nem vagy nem vagy ö, nem vagy, nem vagy ö, ö, egy, egy ilyen normális homeosztatikus állapotban, amikor élvezetet jelent számá, számodra a műélvezet, mű mondjuk a műalkotásnak az elfogyasztása. Tehát mondjuk fogyasztod a műalkotást, és akkor te élvezetet vagy, és katarzist élsz át. Hanem depressziós vagy. Vagy bármilyen módon neurotikus vagy. Megnyom Tehát mondjuk érzelmi, érze, érzelmi, érzelmi zavarod van, vagy érzelmi krízised van. Akkor mi Abban van? a pillanatban annak a műalkotásnak a az élvezete már nem katarzist eredményez, hanem ugyanazt a fájdalmat, ugyanazt a gyötrelmet, amit az alkotó él, át az alkotáskor. Nem tudod katarzissá lényegíteni az ő fájdalmát, hanem a te szádban nem élvezetté válik az ő fájdalma, a te van, vagy a te pszichédben nem katarzissá válik az ő nyomorúsága, hanem ugyan aként a nyomorúságként éled meg, mint ő maga az alkotó. Nem tudod olyan módon átlényegíteni. Aztán, amikor kigyógyulsz belőle, újra jól érzed magad, újra tudod hallgatni azt a zenét, meg olvasni azt a verset, anélkül, hogy azt a gyötrelmet átélnéd, új, visszakapod a katarzist, visszakapod a, a műélvezetnek a képességét. Világos, értem. Na, tehát akkor mi van a robotokkal? Arról, nem, én arról beszélek, hogy a pszichopata... Én értem. Én nem, nincs, nincs döntő különbség. Tehát amikor a pszichopata lemészárolja az áldozatát, ő ezt az élvezetet érzi. A, az ő fájdalma benne katarzissá lényegül. Tényleg katarziss Ez Ezt járja körbe egyébként a Lars von a, a ház, amit a című filmben. És a robot mit érez? Én azt gondolom, hogy a robotból lesz hiányzik. És Én nem, azt gondolom, nem hogy a robotból lesz hiányzik. Létre. A robot, az egyszerűen szerintem a robot nem így, a robot nem démon. Azt gondolom. Tehát a robot végez egy számítást. Kiszámolja azt, hogy ennek az embernek az élete az magára a robotra, vagy a robotnak a robotba programozott magasabb célra jó vagy rossz hatást gyakorol. Ha jó hatást gyakorol, akkor azt az embert tömeggyártani kell. Ha rossz hatást gyakorol, akkor meg ki kell iktatni. Akkor a pszichopatának nincs lelke, de van subjektuma És intelligenciája. És, és, és, Várj, és van ösztönénye. A a és robot, vannak vágyai. A robotnak azért mondtam, hogy szubjektuma te. Ezt értettem ez alatt. Én csak semlegesen. Se a robotnak nincs szubjektuma, ott tényleg belül semmi nincs, és euh, nincs lelkese, de van intelligencia. Tehát az tisztán egy intelligencia. Ez Igen. a kettő közti különbség. A robot az racionális. A robot az nem fog téged élvezetből megölni. Mert nem fogja élvezni azt, hogy megöl téged, mert, mert, mert Hozzáférése sincs a művészethez. Egy... A, a pszichopatának van hozzáférése a művészethez, de, de ö, valójában ö, nem tudja birtokba venni művészként sem, meg, ö, meg, meg műfogyasztóként sem. Nem tudja birtokba venni, de csodálja és imponál neki. Hallatlanul. És és magának is azzal pózol, hogy ő ezt ismeri, és hogy ő ebbe beavatott. A, a, a gépnek nincs ilyen. Tehát azt gondolom, hogy a robotnak nincs ilyen. A robot az egyszerűen végez egy számítást, és, és hűvös racionalitással mészáról letéged, vagy sokszorosít téged, függően attól, hogy mi a végeredménye a számításnak. Hát azt gondolom, hogy szálin ha robot lett volna, nem írtottak volna ki a krimi a Mert semmi haszna nem volt belőle. Nem írtottak ki, csak deportálta őket. Ó, akkor minden, oké. Okay. Szóval, szóval, szóval eh, eh, eh, eh, ez teljesen új megvilágításba helyezi az egész ok fejtésemet Most hagyjuk is a picsába. Tényleg. Figyelj, eh, Figyelj! Eh, az ex machinának a főhősnője a szerinted jól visszaadta a robotot, vagy emberi tulajdonságokat tulajdonított neki, Nem, mert volt egy pszichopatát szerintem láttunk. Hibá, szerintem hibátlanul adta vissza a robotot. Nem pszichopatát láttunk. De bizonyos... magad is mondtad, hogy neked is azonnal az Vannak bizonyos be. szituációk, amikor a pszichopata funkcionálisan ugyanúgy működik, mint a gép. Na. Amikor fogvatartják és ki kell szabadulnia, akkor gyakorlatilag a... mind a kettő tud racionálisan működni. De amikor szabadon engeded őket, és azt tesz, amit akar, akkor kiderül, hogy a robot nem akar semmit, hanem van ez a program, vagy tulajdonképpen önmagát akarja, és akkor legfeljebb sokszorosítja önmagát. A pszichopatának meg ott vannak az ösztönkésztetései. Meg ott van a sértett egója. Ott van a hiúsága. Ott van a nagyra vágyása, Ott van a vágya, hogy elismerjék, hogy tiszteljék, ezek, ezek a robotból hiányoznak? Hogyha mind a kettő megjelenik a társadalmunkban, illetve a pszichopata most már nagyon megjelent, és a robot, mondjuk megjelenik a robot is, akkor szerinted lesz a kettő kevésbé humán faj között versengés? Szerintem, őszintén nem hiszek John Connorban, aki vissza fognak küldeni az időben, mert olyan kurva fejlettek lesznek. De John Connor nem pszichopata. Én azt mondom, hogy a pszichopata és a robot nem tudok félni. Értem, hogy mire értem. Kérlek, hogy egy minimális abstrakciót legyél képes tanúsítani. Dugó van a városban. Igen. Én őszintén nem hiszek abban, hogy, hogy ez, ez küszöbön áll. Tehát, hogy ott tartunk, hogy ott tart a civilizációnk, hogy John Connort visszaküldje az időben a gép, tudod, a, a Skynet. Tehát nem hiszem, hogy itt tartunk. Tehát ez ilyen... Nem félsz a Szofiától, aki állampolgárságot kapott Szaúda Arábiában. Én azt gondolom, hogy majd a követke... tudod, azt gondolom, hogy majd a következő civilizációnak a krízise se fog ebbe torkolni, nem a miénk. Ez a holnap a... után? Tehát azt gondolom, hogy azna, annak a civilizációnak a végpontja lesz a, az ex-machina főhőse, uh -huh. aki az új, az új entitás, a, a magasabb ember feletti vagy ember alatti, most ez persze megközelítés Igen, kérdése, Igen, lény, poszhumán lény, ami kilép az emberből, vagy az emberi fajból, ez majd a következő, a minket követő civilizációnak a vég, végállomása lesz, nem a miénk. Tudom, hogy Elon Musk szeretné hinni, hogy ez már a miénk lesz. Igen, igen, Mert, igen. Az, az, az, igen, csak, igen, csak közben meg gondolom, hogy te is beszélgetnél már veszereséges intelligenciával is, hát kurva szánalmas. Hát kurva szállalmas, tehát próbálsz vele beszélgetni valamiről, és így kurvá, és így jóformán látod a nyomorult programozót ott mögötte, ahogy erőlködik, hogy így valamilyen módon emberinek tűnjön az a kommunikáció, amit folytatsz vele. Nagyon sok ember tudnék mutatni, ami hasonló szinten kommunikál. Szóval... Jó, ebben van igazság, de ez biztos, hogy nem a robotok fejlettségéről szól. Igen. Hát Érted? Tehát... Na, a, a, akkor té tényleg? Itt van egy fiatal ember, aki kérdezni akar tőlünk valamit. Hagyjuk neki? Igen, de aztán visszakarok térni a hívridekhez. Gyere, kérlek. De okos legyél. A pont felvetette az előbb, hogy hogy lehetne egy pszichopatát igazán büntetni. És én arra gondoltam, hogy nem büntetni kéne igazából, hanem hogy mikor a személyiség kifejlődik kamaszkor után szűrni ezt, és az államnak, vagy valamilyen szervnek nem adni a kezébe hatalmat. Tehát nem engedni rendőrnek, katonának, vagy orvosnak lennie. Hogy ez lenne igazából a megoldás, valamilyen szinten talán ezzel lehetne szűrni. Igen. Én egyetértek a kollega úrral. Tehát okay. én is így gondolom. Tehát úgy gondolom, hogy, hogy erre valamilyen módon reagálnunk Tehát kell. Tehát semmi felnégyelés, meg karóba húzás. Nem, nem, egyszerűen csak, egyszerűen csak vállaljon olyan munkát, amire alkalmas. Tehát amire nem teszi eleve alkalmatlanná a lelki hiányossága. Tehát lehetőleg ne adjunk neki például hatalmat. Tehát lehetőleg mondjuk, ahogy a elhangzott, ne legyen katona, ne legyen rendőr, ne legyen orvos, mert vélehető, hogy hát annak rendőri erőszak, háború és gyilkosság lenne a következménye. Hanem legyen csillagász. Baszki, most mi, mi történik? Talál egy galaxist? Vagy nem? De ezt... Faszom, legfeljebb nem talál galaxist, baz meg! A legrosszabb mi történhet. Jó, vala, esetleg valakire ráesik az a távcső. De Jaj! Ez... Tehát... A... Bocsát! Jó, Ez, jó, azért aszteroidát nem tud elintézni. Persze, azért annyira nem. Ezt, ezt már kö... annyira nem Isten. De, de tudod, legyen. Tudod, te tudod, ezt már a könyvünkben elmondtad. Ezt az ötletet benne van. Legyen festőművész. Tudod, annyi minden lehet. Annyi minden, is. olyan, olyan csak, csak tudod, neki valahogy érdekes módon ezek a pályák nem imponálnak. Egyik se tetszik. Tehát megszerkezhetnék meg azt a könyvet, ami az egyik ilyen vastag könyv lenne, és tele lenne szakmákkal, amikre alkalmas. Van egy olyan érzésem, hogy ki se nyitná a könyvet. Úgy lenne vele, hogy na ez nem akarok lenni. Főleg az nem akarok lenni, amit nekem előírtak. Hogy legyek. Hát azki én Isten vagyok, és a, tudod, a fél meg előírják az Istennek, hogy ő legyen, csillagász. Igen. Na nem á! Igen. Igen. Tudod, ezeknek mind, egy normális világban ezeknek mind engem kéne szolgálni. És akkor most ezek előírják nekem, hogy csillagász. Hát fosom le a csillagokat. Az égről. Hát, Mi hogy csillagász. Na, Na megbeszéltük a, a az istenembert, vagy démonembert inkább. Most akkor menjünk vissza az állatemberhez. Most tegyük föl, hogy megszületnek ilyen ö, hibridek. És képzeld, és, és, és, és akkor, akkor, akkor jön az érzékenyítő tréning, érted meg a politikai korrektség, hogy ö, hát a, a Józsi az az disznó ember, fogadjátok szeretettel, nem ültetjük a hátsó padba, ő is részt vesz az ültetésbe, ne csúfoljátok, defogadjuk fogadjuk, esetleg ilyen kisegítő iskolákban, mert nem tudjuk még azért, a, a, a, hogy milyen jellegű lesz az intelligenciája. Na de ez a nagy kérdés, hogy Kérdődés. a disznóban ő az első, vagy a, vagy a 11. B osztályban ő az egy legutolsó, hát Igen, ez a, igen. E, na jó, de ez lesz a fontos kérdés. Le... És lehet, hogy menőbb egyébként a disznóban elsőnek lenni, igen. nem? Na de Hát azt mondani, hogy én vagyok az osztály utolsó bassza meg. És akkor de légy a kutyák királya, ne, királyok kutyája. És el tudom képzelni, érted, hogy érzékenyítő tréningek, sőt, lesznek, akik majd kvótákat is kérnek. Érted, hogy hány patkányember, hány ember, hány disznóember legyen a nem tudom hol? Érted? Parlamentben. <sínt> Ott már elég erős frakciójuk van, mondja szerint. Szóval, jó, most itt kicsit elvicsertük ezt az egészet. Tudják, milyen, milyen hatásokkal, hatásokkal járna ilyen lénynek, akár csak egynek is a megszületése. Mert szerintem elképesztő hatással. Tehát, tehát amit, amit, amit itt próbálok súlykolni beléd is, hogy az ember fogalmának az átírásával. Igen, Érted? csak tudod, az a, embernek a technológiával való összeszervülése az egy ö, reálisabb perspektíva. Na most azért, mert a arról japánok a nagyon-nagyon nagyon peteg, perverz állat ö, ösztöneiket, disznó embereken, meg potkány embereken élik ki, tudod, ez legyen a japánok problémája. Reméljük, hogy a globális felmelegedés és a tengerszintek emelkedése az majd megoldja ezt a problémát. De de, de az, hogy az ember összeszervül géppel, abban látom a GDP-t. Látom a GDP perspektíváját, ahogy a szárnyal. Abban, hogy patkány embert, meg disznó embert gyárt az basz, ki hol ebben az üzlet? Hát vagy egy, ki az a az egy, egy, egy szerv, pat, patkány disznó párnak nem lehet gyereke? És én azt meg a, a, a japánok megoldják, hogy Rami. mégis lehessen? Ezeknek a kiméráknak, vagy hibrideknek a ez, me, megyünk át, meg politikai kampány szintre, tehát ez a, meg a reklámba, tehát a kimér, pedig ezek egyébként nagyon súlyos témák. A kimér, figyelj, a kimérák egyrészt hordoznak magukkal bizonyos filozófiai, meg etikai, meg nagyon, nagyon sok mindent, amit most ezért tényleg körbe kéne egy kicsit járnunk. Pusztán, hogy ilyen jelenség van a világunkban, ez, ez súlyos. Egyébként pedig jegyzik a tőzsdén, mert hiszen, ahogy a cikben is benne volt, és már ismert, ezeket a szervek miatt, tehát tügyászati célra hozzák létre. Érted? Tehát ők szervdonorok. De, mi, Tulajdonképpen. de mi, miért kell Most ehhez disznónak lenni? De, de, de miért minden. kell ehhez disznónak lenni? Tehát mi, mi, minek mit tesz hozzá a disznó? Emberi szerveket akarunk, nem disznószerveket, ha jól sejtem. Hát emberi szerveket akarunk, akkor miért nem tenyésztünk embereket? Azoknak ott van az emberi szerveik. Kínában a kivégzetteknek a szerveit eladja az állam. Hát és akiket meg nem végeznek ki, azok azért vannak a táborokban, hogy hátha ha valamelyiknek a szerve éppen szükséges lesz. És nagy a szervkereskedelem. És hogyha belegondolsz egyébként a harmadik világ lakosságának a nagy része Ez Megint nem értem. De ez megint sért. Az bizonyos. emberiség alsó egyharmadát, egészen nyugodtan lehetne ennek a szervtenyésztésnek, ennek a szervtenyészetnek szánni és teljesen fölösleges a disznót az emberrel keresztezni. Na most azért keresztezzük az embert a disznóval, az hogy a közben el tudjuk hinni önmagunkról, hogy hát mi azért még nagyon emberiek vagyunk, hiszen hát nem embereket tenyésztünk azért, hogy szerveink legyenek, Így ha van. mondjuk szétszigisztük a tüdőnket, vagy szétittuk a májunkat, hanem ilyen emberdisznó tulajdonképpen ez a szürke zóna, ezeket még nem büntenyészteni meg levágni akkor, hogyha valamelyik szervére szükségem Igen. van. Hát tulajdonképpen Igen. Azért, kell az embert, azért kell az, embert az állattal keresztezni, hogy megőrizhessük az emberi mi voltunkba vetett illúziójunkat. ez a paradox, de ki is mondtad bazd meg, hát azért valami hát neked baszod. is van, érted, tehát ez a, na egy pozitív csalódás, tehát kimondtad, elmondtad, így van, ez a paradoxon. Az ember fogalmát felülíró, megkérdőjelező tulajdonképpen keresztény, vagy egyáltalán spirituális alapon mélyen bűnös dolgot humanista Filozófiával hoznak létre. Érzed a paradoxon? Melyik a humánusabb, és melyik a szubhumánusabb? Emberi lényeket tenyészteni szerv utánpótlás céljára, vagy ember kimérát tenyészteni szerv utánpótlás céljára? Hát mind a kettő. Mm. Válasszál baszod. Ne kerüld meg a választ. Ajaj. Na ez egy, Mert ez egy súlyos morális kérdés. Ez egy nagyon súlyos morális kérdés. Hogy megbocsájthatóbb esetleg az embert a disznóval keresztezni, mert hát hogy egy ilyet levágsz, félig mégiscsak egy állatot öltél meg. Igen. Ö, ugyanakkor, meg, ugyanakkor meg átléptél egy olyan határt, amit Nabu kodonozor nem tudott átlépni, pedig ő aztán tényleg minden határt átlépte. <tos> De ja. Hitler se tudott átlépni, pedig ő aztán tényleg végképp minden határt átlépett. Nincs is olyan nagy különbség a két figura között egyébként. Uh -huh. Tehát, eh, arról van szó, hogy tenyésztünk egy, egy új fajt, még csak nem is egy új faj, hanem, egy, hanem két létező fajnak ez a, ez a genetikai zsák utcája. Igen, Kereszteződös. és azért keresztezzük, mert őt keresztezni, még mindig kisebb bűn, mint embereket tenyészteni ugyanerre a célra. És kisebb bűn? Vajon? Mert hogy itt arról van szó, hogy sokkal inkább Istent játszunk, ugyanannyi felhatalmazással arra, hogy Istenek legyünk, mint amennyi Hitlernek, vagy Nabukodonoszornak volt. És aki Istent játszik, az pszichopata. Vágod. Vagy Isten. Hát, <gül> ja. Itt van egy racionális megközelítés. Mi van, hogyha a disznóknak egyszerűbb a biológiai felépítése, mint az emberi? Tehát most akkor fel lehet rögtön tenni úgy a kérdést, hogy a gyerekedet megmenthetjük, ha keresztezzük a disznót az emberrel. Mondjuk a gyerekedet mondjuk 10 vagy 15 év múlva, majd megmenthetjük, ha most keresztezzük a disznót az emberrel. Keresztezzük? Hát durva, durva. Vannak egyébként ilyen kísérletek, a tudományből szerveket... tartott, hogy a szerveket igen. az emberben fejlesszük igen. ki. ez nem kell tudomány, ez az úgynevezett biológia elvégzi. Tehát De az nem, emberben én nem meg szerveket... vannak ilyenek, hogy szerveket pusztán csak, mint szerveket kifejlesztenek. De az... aha. Érted, ilyen, ilyen, ilyen kísérletek is vannak. Aha. Ö, igen, igen, tehát, tehát igazából nincs is annyira nagy szükség, és valahogy érted a japánok mégis. Lehet, hogy Ákos tudott valamit, amikor azt mondta, hogy a teste megy állat. <laughs> Nem? Kétségtelem, Én eddig nem értettem, mire gondolt a költő. de most valami már, most már pontosan ja. tudod. Na figyelj, akkor viszont azok honnan jönnek azok a kultuszok, amikor te ilyen keverék látsz Egyiptomba, meg Asszíriába. Numinózem izgestált. Van is egy ilyen híres vallástörténetkönyv. A Numinózus sokálfejű... keveréklény, ami brutális, félelmetes isteni. Érted? A sokálfejű ember, aki isten. Így van. Mert ha, tudod, az ember az nem isten. A sokál még kevésbé isten. Na de a sokálfejű ember... Uh -huh. Meg az oroszlán testű asszony. Mondok valamit. Az egyiptomi meg a mezopotámiai között az a fő különbség, hogy Egyiptomban főleg embertestű, állatfejű lények vannak. A mezopotámiában meg állattestű, emberfejű. És biztos, hogy ennek van valami szimbológiai. Hát, a szfinx az, az, az, az, az pont rossz példa. Az... Van ki, mondom, főleg javaré, statisztikailag. Mm. Érted? Tehát, mm. ez, ez, ez. És biztos, hogy van ennek. Tehát ez az ember-állat vagy állatember? Érted? A, fe, az a, fej, az a, fej, a fej az előtag, és a test az utótag, tak? vagy fordítva? Így van. Tehát metaforaként is érthető. Hát szerintem a fej az előtag. Akkor állatember? Az, álla, az állatember az döntően az egyiptomi, uh -huh. az ember-állat az meg döntően a mezopotámiai. Igen. Igen, így van, így van, pontosan. Na, viszont mondok valamit, ez onnan jön, hogy az állat azért nem volt, a nagyon ős időkben nem volt állat. Nem pusztán állat volt. Tehát az a lélek hordozó, sámánizmusban, stb. Isteni energiákkal bírt. Az ősi gondolkodásban úgynevezett kettős természet határozott meg mindent. A kettős természet azt jelentette, hogy minden dolognak ez még animizmus, érted? Tehát minden él és mindennek tudata van, még ennek a kurva asztalnak is, érted? Ez az animista. É, nehogy azt itt egyébként, hogy, hogy mi kinőttük ezt, tehát amikor például belerúgsz a számítógépbe, és haragszol rá, a mert kurva működik, anyád basszájba. Érted? Akkor izé, az, egy ösztönös az, az egy ösztönös... az egy ösztönös animizmus. És... Visszatérve erre, tehát, hogy mindennek lelke van, és a kettős természet azt jelenti, hogy a dolgoknak van egy saját természetük, tehát a kígyónak van egy kígyó természete, de van egy emberi természete, mert beszél, gondolkodik, ez a kettős természet. Az embernek van egyedül, nem, és az emberben megvan, a, a lélek, mivel alakot képes fölvenni, van benned egy állat, de ne az Ákost hozd például, egy... mert fölakasztom magamban. Na, e, e, na, na, ez látod egy érdekes kérdés, hogy a a vasz, Aha, emberi tulajdonság. Vagy, vagy arról van szó, hogy a róka az kurvára nem ravasz, csak mi bennünk a ravasság érzetét, élményét előhívja. Jól előhívja. Tehát mi a rókáról a ravasságra gondolunk a ravasságban, Kelti a. A hasonlóság alapján. De hogy a róka az nem a fasz. A róka az róka. A róka tehát, de ez az, az antropomorf, a... ezt mondom, antropomorf. Igen. Várj, tudod, mi történt? Most a sűrű se cuki, bármilyen furcsa. De, nekem az, csak megszúr. Minden. A... És lakott a kertből. Ez a de cukiság, cukiság élmény világos, van benne, az csülön maga az. Abszolút, ez, ez, ez, ez, ez úgy történt. Figyelj, ez úgy történt, hogy az... akkor az al... összekén állnotok egyetlen egy nagy rendőr Már rendőri... nem tudják, mert több Azt mint tíz éve volt, nem. és még gyerekek voltak. Sűn, igen, ez egy mém volt a rendőrségre, a 2006-os tüntetésekre, lépjünk to tovább. Na most már fölállok, bazzenk, mert nem tudok beszélni. Tehát. És dominálok. <gül> és, alófaszt kényelmesen. Na, tehát... Na. Korrupt vagyok ah, ma. Korrupt, korrupt ah, kényelmes. <gül> az, az. Na figyelj, figyelj. De, de, de. Nyájjál föl, a faszba. De figyeljetek. Az történt, hogy... Hogy az ősi ember mindent emberszerűnek látott. Tehát az, amik a kisgyerek, mondjuk az autónak a két reflektorába szemet lát, és a lökhárítóba szájat, érted? Így látta a világot. Tehát, hogy mindent emberszerűnek látott, érted? Az égboltozat, koponya, a nap meg a hold, az istenségkét szeme, és nem csak morfológiai lak, hanem tulajdonságokban is. Minden. Innen erednek, figyelj, olyan kifejezések... és akkor, amikor villámlik, meg dörög. Nem csak így így van, tehát mindent emberszerűnek. Az és Isten derűs, amikor süt. A, a köznyelvi metaforáink, például, amikor azt mondjuk, hogy az üvegnek nyaka van, a pohárnak meg talpa, érted? Ezek is maradványai ennek a gondolkodásnak a nyelvben. És az állatokkal pedig az történt, hogy az ember emberszerűnek látta ez alapján, az antropomorfizmus és az animizmus alapján emberszerűnek látta őket, majd a már emberesített állatokat vetítette vissza saját magára, egy oda-vissza folyamat. Tehát amikor gondolj bele, hogy, állat, hogy például állatokkal te emberi lelki tulajdonságokat, főleg mentális tulajdonságokat fejezzünk ki a nyelvvel. Ravasz, mint a róka, álnok kígyó, ostoba. Tyúk, izé, makacs, mint az összvér. Nagyon ritkán fejezünk ki testi tulajdonságot. Érted? Mit Mikor nagytestű nő tehénnek nevezik, gyalázak minden, vagy bánnának, de ez ritka. Általában lelki tulajdonságot is tudod miért? Mert a lélek az ősidőkben alakot öltött, amikor elhagyta a testet. Madárként, leopártként, faszom tudja, sámánizmus, tele van ilyenekkel. Érted? Tehát ezek ilyen nagyon mélyre ö, hogy dolgok, arról van szó, és, és hogy... így értelmezhetők a mezopotámia meg az asszír szobrok, csak De, kurva érdekes, hogyha megszületnek a kimérák, akkor vajon lehetséges-e, hogy kultuszok lesz? De nem arról van szó, hogy a mitológia előtti istenek még az állatok voltak? Tehát, hogy még a, a mitológiában az istenek, azok ö, emberfelettiek. De az... az... A, ezek a, és az állat is az volt, van, az hogy bele. de ugye ezek valójában ezek még arhetípusok voltak. Tehát, ezek az állatok, ezek, ezek tiszta arhetípusok voltak. Ö, az isteni mi voltukat azáltal az nyerték el, hogy tisztán hordoztak, egy emberi tulajdonságot. Olyan tisztán, ahogy egy ember nem tud hordozni. Igen, igen, egy igen, ember nem igen. tud olyan ravasz lenni, mint a róka, mert a róka az egybitesen ravasz, tehát hogy az ő ravassága, mint ahogy tudjuk maga hogy nem a, ravasz, ravasságnak hogy ő a... Ő maga a igen. ravasság, maga igen, a lábakat növesztett lompos, igen. farkú ravasság. Igen. Ember nem tud ilyen módon ravasság pontosan. lenni, legfeljebb, róka szerű. Igen. Tehát az emberben keverednek ezek az archetípusok, és így váltak az állatok isteneké, hogy bennük tisztán, önmagában Igen. felragyogott az archetípus fénye. Így van, pontosan. És, hogyha... Ö most, most élettem lettem picit Puzsér, na jó, soha, de most ebből az aspektusból, tehát amit te azt mondtál, hogy, hogy új barbárság jön, visszatérünk a pogány időszakba, én lehetom mert vannak erre tendenciák, figyelj például ez a már-már zófil állatkultusz, érted? Ez a kutyamacska meg tartja, meg együtt alszik vele, meg a kis faszon. érted? ez ezek, is leginkább az, vagy hogy tudod. a, a pornóban az állatszex terjedése, érted? Tehát, hogy mert nem meg tudod, tudod ezek, az, az ezek hogy a az, dolgok, hogy már szétbomlik a társadalom, és mindent a pszichopaták irányítanak, akkor ezek is be fognak indulni, és az ember visszajut ebbe az állapotba, és akkor jönnek a kimérák, akiket istenként fognak imádni. Jó jövőkép, mi? És a, a humanumnak a helyére meg ez az érzelgősség lép. Ö, tömeggyártjuk a húst ezekben a ezekben a ö, Rettenetes ilyen tyúküzemekben, meg De meg, most, nem meg leszel, most nem leszel kartozás? Sertés. Nem, Aron, nem lenne. <gül> csak végig egy kis bizalmat kérek. <gül> Tehát, a, a nagyüzemi állattartás az ugye arról szól, hogy a, a húsnak, annak találtunk egy új, minden eddiginél költséghatékonyabb tartósítási eljárást hogy a történelem során rengeteg tartósítási eljárást ö, sajátítottunk el, mint a sózás, mint a vákumozás, mint a fagyasztás, mint a konzerválás, füstölés. Van egy valagnyi. De mindegyik túlköltséges volt. És akkor hoztunk egy forradalmian új tartósítási eljárást, és ez az úgynevezett élet. Életben kell hagyni, és az élet majd tartósítja a húst. A a nagyüzemi állattartás az erre alapul. Tehát egy csirke a teljes életét egy A4-es papírlap területén tölti el. Úgy, hogy a körülötte lévő csirkék szétmarják a csőrükkel, ezért teletömik őket antibiotikummal, hogy ne pusztuljanak ebbe bele. És, és ezeket töm tömeggyártjuk, a húst, és ezekben a húsüzemekből ömlesztjük bele az éhes emberiség pofájába. És ez a legnormálisabb, és a leghétköznapi és a legtermészetesebb. Nagyon el tudom de, de amikor egy, nem tudom én, macskát megkínoznak, vagy kutyát megkínoznak, vagy valami ilyesmi, és egy ilyen videó felkerül a webre, tudod? Akkor jön az örjöngés. Tudod? Akkor, és ez a hallatlan nagy humánum, az humánum rögtön ilyen gyilkos ö, egy pogrommá válik. Tehát rögtön azt az embert agyon kéne verni, meg nem tudom én, aki mondjuk forgatott egy filmet egy pszichopatáról, ahogy egy pszichopata egy, egy macskát kínoz, és a filmforgatás során egy macskát a szerepben lévő színész kínzott mert hogy hát ez volt a jelenet hogy a pszichopata megkínoz egy macskát de hát ehhez megkínoztak egy macskát de nem halt meg a macska csak úgy gyötörték, egy kicsit folytogatták és a, jön a, a a az internetes felületeken a kommentmezőkben a tömegnek ez az őrjöngése hogy Pogrom hangulat, pogrom lincs hangulat. És, és tudod, és az, hogy nap mint nap zabálod azt a húst, azoknak az, azoknak az állatoknak a húsát, akik egy, egy mikroszekundumot nem kaptak, hogy éljenek, akik az élet esélyét egy pillanatra nem kapták meg, és akkor ezzel szemben ott áll egy macska, akit egy szerepben ott egy kicsit folytogattak, és az egyik az átélhetetlen, a másik meg mindenki számára kötelező érvényel átélendő. De az egyikből korszellem születik, a másikat meg a korszellem így mint mintha nem is lenne, mintha nem is létezne. Állatvédők egyébként szoktak ezzel a nagy... Semmiféle öntudat. Na jó, de tudod, hogy az álló állatvédőknek joguk is van. Az állatvédőknek ilyenkor joguk is van azt mondani, hogy bassza meg, aki a macskát kínozza. De tudod, az, aki szarik az állatokra, és hús teszik nap, mint nap. Az mi a faszomról? Honnan veszi magának egyáltalán a felhatalmazást, hogy ilyenkor föl legyen háborodva? Ez a kérdés... Honnan? Rabi, Zófil kultusról beszéltem. Uh, az lehet, hogy macskát és kutyát kínoznak, és nem mondjuk patkányt, vagy egeret, vagy tyúkot, vagy az, hogy az internetre felkerül. Érted? Nem, Mi az nem, oka? Az a, az oka, a arról van szó, van szó, hogy a társadalmaink, azok fogyatkoznak. Az, a, a társadalmaink, a, a párok, a, az anyák, a családok nem vállalnak gyereket, hanem helyette kutyát és macskát tartanak, eljött az a, eljöttek azok a nemzedékek, akiknek a kutya és a macska már nem állat, hanem családtag. Így van. Tehát ők ilyenkor azt érzik, hogy a gyereküket kínozzák. De hogy nem képes erre, ilyen kurva nagy empátiája van, a csirkével, a disznóval, a disznóval ami speciál értelmesebb, meg szofisztikáltabb ö, emlős, akár a kutyánál, akár a macskánál, hogy a faszba nem horgat fel ez a kurva nagy humánum. Hogy? Hát a gu... és tudod, ez, a, nem, ez, a, ez a, nem és ez a teljes, ez a, ez a teljes ö, ö, lelki, érzelmi, szellemi ö, csordaszellem, Ez a teljes önállótlanság. Ez a, a az önálló gondolkodásra, az önálló értékítéletre, az önálló morális ö, ö, meghozatalára való képtelenség. Ez a, tudod, ennek, a, ennek a korszaknak, meg a korszakemberének ez a, ez a végletes alkalmatlansága arra, hogy a maga jogán emberként lépjen fel, és mondjuk úgy érezze, vagy úgy, úgy élje meg önmagát, mint aki a teremtésben, a világban a legmagasabb kozmikus rangon áll, aki fölött nincs senki. Most mondok erre egy példát. Van egy ilyen szolgáltatás, hogy rapidrandi. Ez azt jelenti, hogy egy Németországban megtörtént eset. A rapidrandi arról szól, hogy van egy, egy szolgáltatás, jelentkez rapidrandira, az azt jelenti, hogy tíz csávó, meg tíz nő jelentkezik, aki szeretne rapidrandizni, rapid és van egy. Van a cégnek, van a szolgáltatónak egy. Egy megbízott embere, aki ezt az egész rapid randit levezeti. Ez, a, ez az illető, ez a, ez a randi vezető. És akkor megjelenik a tíz ö, csávó, meg a tíz csaj, a tíz csávót tíz csaj elé leültetik, ezek beszélgetnek tíz percet, és tíz perc után ö, ezek a párok, ezek cserélnek. Tehát, és akkor így, ilyen módon, száz perc alatt, tehát mondjuk 1 óra 40 perc alatt minden résztvevő, minden résztvevővel, persze csak a csávók a csajokkal, mert hogy ez heteróra Pidrandi, már beszélt 10 percet. Tehát mindenki, mindenkivel beszélget 10 percet, és ez így körbe megy. És a végén. Meg tudod ítélni, hogy kivel volt a legjobb, kivel volt a legjobb élmény, ki volt a legizgalmasabb, és akkor azzal számot cserélhetsz, stb. És persze fizetsz a Randiért a cégnek, amit a Randi vezető az, az besebel. Ez a szolgáltatás díja. Na most egy pár hete történt meg, hogy a Randi vezető az nem jött el a Randira mert meg lebetegedett, nem ért rá, és megjelent 20 felnőtt ember, tehát tíz férfi és tíz nő a rapid randira, de nem volt ott a randi vezető. És várták a randi vezetőt, és nem jött. És hazamentek. Bazd meg! Hát most így, hogy a faszba kell randizni, hogy ez itt nincs megszervezve. Hát itt a randi vezetőnek kéne megmondani, hogy a seggébe dugjam, vagy a picsájába. Hát most hogyan? Így hogyan? Ugye? Hát nem felnőtt emberek vagyunk, akiknek ez most, itt van tíz különböző nő. Hát most akkor válasszunk esetleg. Hiszen azért jöttünk, hogy randizunk, bassza meg. Hát nincs itt a randi vezető, úgyhogy a randi elmarad. Szépen mentek? És a legtermészetesebb módon hazamentek. Tehát ez nem alkalmasak a körülmények a randira, hiszen nincs itt a, De hogy rendesen elrendezték a randit, és rendesen lezajlott a rapid randi száz perc alatt, akkor annak a végén én meg tudom ítélni, hogy kivel basszak, és ahhoz már nem kell a randi vezető. Uh, de addig hogy jutunk el? Most, hogy vezető nélkül. Már a húskonzervektől hogy jutott el, el? Hát most képzeld el, hogy harcolsz a keleti fronton, és kiderül, hogy meghalt Hitler. Hát baszki, miért jöttél ide? Hogy a faszba kerülsz ide? Hát, hát otthon kéne lenned az asszonynal, nem? És miért harcolsz egyáltalán? És a győzünk Führer nélkül, mi a fasznak? Egyáltalán. az a, a poszthumán létformák egy-egy fontos témát nem említettünk, a robotokat. Na ez igazán fontos, jó, hogy hoztat. <gül> <gül> Szerintem kurva nem Szerintem lényeges. ne tírjunk, Graham, mert ez egy teljes estét igényel. Tehát <gül> én azt mondom, hogy a legközelebb... Jap nem, tehát Japánban már szerelmes egy férfi, érted? Együtt él, feleségként kezeli, Japán. Aki látta, aki, de csodálkozunk <gül> Na, megint. Aki látta a látta című filmet? Mi arról szól, hogy a Joaquin Phoenix az szerelmes... Ott már... csak egy programban. Hát igen, egy, egy szoftverben. Nincs a szoftverben, de itt hardware is van. Jó, de a... És az a lényeg, bazd meg a hardware. Hát igen, a hardware az meg lehet baszni, csak kinek van hozzá kedve. Na de várjál, nem. Nem, nekem például a barátom, aki, aki a könyvelő négy napját írta. Uh -huh. pont. A baszott gépet? Pont ma magyarázta a telefonban, mm. hogy, euh, <gül> hogy euh, ez teljesen szét fogja zűleszteni és szedni a hagyományos párkapcsolatokat, a családot és a házasságot, mert a szexrobotok olyan szintet érnek el, hogy képzeld el, hogy a tökéletes nő. Tehát például kedves lesz, kiszolgált téged, tehát nem a hárpi, aki a pénzedre utazik, érted, aki lelép a jobb pasival, aki szétgyötör téged és öngyilkosságba kerget. Tehát ez a szokásos a nők, amit csinálnak általában a férfiakkal, hanem hanem, érted, tehát ez, a, ez az ázsiai feleség, amit így hívtak, hogy ázsiai feleség, mm. és még gyönyörű is, érted? Gyönyörű, gyönyörű és, is. Gyönyörű, és hálás, hogy alárendelődhet. Abszolút. És képzeld el ezt. A, egy másik barátom, aki, a, ő létező. <gül> <gül> ez már csak, Dira, ez is létező egyébként. Hát, persze, csak, persze csak tudjuk. Csak bújkál. A jó. A, az, a svájci doki, az meg, aki apu hallgató találkozta vele, az meg, az meg azt vizionálta, hogy, hogy a, a, femi, a radikál feminizmus meg a genderizmus miatt meg fog valósulni a férfiak és nők teljes szegregációja, és a robotok beteljesítik majd érted a férfiak számára a női funkciókat. Ez jó, mi? Azt mondja a fiatal ember, hogy a rikés mortiban volt. Zárlatos, zárlatos, akkor elemet cserél benne basszusát. Egyébként meg kimondta azt, hogy az olyan nagy baj, ha ő bassz meg téged. Mm -hmm. <tos> <tos> Most azért, mert általában nem így szoktad csinálni, azért olyan biztos, hogy nem élveznéd. Nem tudhatod, amíg nem próbáltad ki. Ne légy előítéletes. Szóval? Simán lehet, hogy egy csaj vagy. És uh, rendkívül fejlettek uh, ezek, ezek a kutatások, és most már, hogy mondjam, tehát olyan, tehát az emberi testhez, uh, a húshoz hasonló uh, állagú uh, anyagot hoznak létre Japánban. <síns> <síns> <síns> A japán technológia, érted, az, az felülmúlhatatlan. Nem, és tudod, az a csodálatos, hogyha nincs az atombomba, ezt mind-mind a hadi technikára fejleszteni. Atombomba győzte meg őket arról, hogy itt bugy, bugy automata az, amit inkább fejleszteni kérlek, tudod, ez a... Ugye, Inkább visszafordultak a saját beteglényük felé, és ez így jó, mert tulajdonképpen Kínában viszonylag kevesen halnak meg olyan ritka betegségekben, amelyekkel a kutakat mérgezik. Igen. Már a japán háborús bűnökre adottan mm -hmm. Nankingi mészárlás, élveboncolás. Azt is csinálták a japánok, azt tudod? Vivi szekciót, ilyen kísérleteket hajtottak végre kínai parasztokon. Érzéstelenítés nélküli élveboncolás. Ez kemény. Szóval azért, azért, azért voltak ott nagyon durva dolgok ám, amiről kevesebbet tud a világ, mint a nyugati koncentrációs táborokról, de hát érthető okokból. Na visszatérve. De, igen, de az is kurva kemény tudat, hogy az első atombomba után ők még nem tették le a fegyvert, mondván ki tudja, ha -e még. Lehet, hogy csak ez az egy volt? Nyolcat akartak lefedni. Úgy, úgy, úgy álltak hozzá, hogy most azért, mert egy várost eltöröltek egy bombával, most a, tegyük le ezért a fegyvert! Hm ki tudja, hogy most, és ha nincs még egy nekik, uh -huh. és a semmi előtt tesszük le a fegyvert. Na de nem azért, azért egyébként, most, most ez nem, nem, nem annyira a japán császárság védelmébe, de, de azért kurva érdekes, hogy a világ vezető demokráciája, az emberi jogok élharcosa volt jelen pillanatban az egyetlen az emberiség történelmében ami atomfegyvert vetett be. Hmm nem a Szovjetunió, nem Kína, nem a náci Németország, bár az bevetett volna a van, van egy olyan gyanúm, hogyha Heisenbergék nem ezért, nehéz, a nehéz Így van. Tehát, hogyha akkor a, akkor a fo 2-be, ja. ott a bentley lett volna a az meg. Na, ehelyett egyébként a Werner von Braun elment és az amerikaiaknak megcsinálta az űr, Hold, holdra A holdra szállást. De ez vagy? Érdekes sztorik, ezek, de ez még, ez még a modernitást ad, ez a 20. század. Most térjünk vissza a szexrobotokhoz. Tehát, hogy nem, ez egy nagyon komoly társadalom. Na de nem probléma. az a kurva jó a szexrobotokban, hogy ezt az egész nyomorult út végre ki lehetne venni a képből. Ezt mondta végre lehetne... a svájci doki haverom. Na de most érted? És mi van akkor, amikor. Föllázadnak a robotok? Úgy, nem, nem a robotok nem lázadnak föl. <gül> Ott is van Olyan kérem csak, hogy, a, hogy a, tudod, a Turmix gép föllázad az ellen a turmix ellen, amit készítesz benne, bazd meg. hogy meg. Ma nem banánosat akar, hanem barackosat. Na, elmegy a kurva anyjába a turmix gép. <gül> Bocsi. Tudod? Na nem áll. Tudod, kezdeni... az erit még nem tartunk. Robikám egyetlen szót mondok. Skynet. Na, Vágod... Szóval a... Ha a, a, a kérdés föllázad hogyha... a Turmix gép, föllázadhat, a robotok ja. elkezdik egymást, csinál, egy, beindul egy olyan evolúció, hogy a robot önmagát tökéletesíti, vágod, akkor az már annyi. Erről jó, még nem jó, is beszélünk. persze, oké, oké, tökéletesítse önmagát, de először is szeretnék egy olyan mesterséges intelligenciát látni, vagy megtapasztalni, amelyikről nem sír le, hogy tudod, egy kurva béna gép, amelyik embernek próbál látszani. De te a mucsi filmet nézted. <há> szóval, hogy a, a, arról van szó, hogy a, megbaszol nagyon durván egy gépet, tudod, de úgy, ahogy tudod, hogy Sáros Dililla is azt mondja, hogy na ez azért túlzás. Tudod, de, de, de, de, de, akkor akkor ö, az persze a gépnek nincsenek jogai is, nem, nem fáj neki, sőt, adott esetben arra programozták, hogy attól élvezzen el, ha nagyon durván a fejét a falba vered. Na de a kulturális minta, amit ezáltal létrehozol, amit képezel ezzel, hogy uh -huh. megbaszol ilyen durván egy gépet, amely amúgy, amúgy igényli, és még uh -huh. mondja is a gép hangján, hogy még basszál, de durvábban. Ez a kulturális minta, ez talán nem bűn? De... Tehát magának a, tudod, maga az erőszak a bűn, még ha igényli is, még ha gép is, még ha nincsenek is jogai, maga, maga az aktus, ami... mint, kultúra, mint kulturális minta, mint egy, mint, egy, mint egy entitás a kulturális térben, ami fertőz. Világos, ugyanaz, ami a pszichopatának a nyilvános kínzással elegy kivégzése, ugye ott is fölmerül, hogy lehet, hogy a pszichopata megérdemli, vagy mit tudom én, de ezzel saját magad saját magadat Saját magadat aljasítod. Magad ugyanezt történik, lehet, hogy egy géppel csinálod, de mégiscsak a gép egy emberpótlék, tehát egy képzelt emberrel csinálod, nem, az, tehát, biztos, emberrel csinálod. Erőszak, az biztos, hogy senkit nem erőszakolnak meg, de az már egyáltalán nem ilyen egyértelmű, hogy senki nincs, aki erőszakoló. Így van. Tehát őt nem erőszakolják meg, de te ettől még erőszakoló vagy furcsa, de... Egyébként de. valószínű, te sok izét a Rokkó néztél, hogy így a fejét a falba veri meg egyébként. Tudod, nem, a, a Rokkó... A, a Michel nem volt Weidnak... hajlandó nem. dolgozni aztán vele, Igen, hát egyszer, egy Vájd az egyszer, egyszer forgatott Rokkóval, és utána jelezte, hogy Rokkóval soha többé nem. Hát hozzátartozik a történethez, hogy Rokkó miközben kurta a Michel Weidot, a fejét a WC-be nyomta és lehúzta. De... <gül> És Jó, egy hát egy gép... de most egy, egy romantikus alkat. Most a... Ő... A, a... nyilván Valentin nap volt. Azt, azt ugye vágott, hogy a Rocco Sifredi az nem iszik, nem dohányzik, nem drogozik. Csak gyúr és kúr. Így van. Így, van. Így van. Ja. Ja. Nem, gép. nem, nem. Szex robot. Azt Ja, az, igen, mert a pornó munkás az, az, az iszonyatos meló lehet egyébként. Tehát az tényleg egy. Brutális, hát főleg azzal a, tudod, az, ne, az nem egy élvezetes munka, mint sokan képzelik. De, de ha valakinek szenvedély, és azért a rokon azt látjuk, hogy neki ez tényleg szenvedély, akkor abban azért. Szereti fe... a munkáját. Igen, igen, igen. Na, Ö, ezt így így Itt, itt kör, körvonalazódik a a... a, a professzionalizmus és a. A, ö, tudod az, az amikor valaki valaki a, a, a munkájában ö, tudod ö, valami magasabbat, valami valami maga, önmagánál nemesebbet. Igen, ö, igen, talál is fejez ki. Így van. Tudod így van. a rokkóval kapcsolatban. Igen. Na, nagy. Na igen. Visszatérve a szex robotokra. hát na figyelj, állítsuk össze a képet amit kaptunk a közeljövő társadalmáról. Ö, pszichopata mémekkel fertőzött társadalom. Atomizált, egoisztikus, fogyasztói kosárból áll az ember. A cégekről még nem is beszéltünk, akik jogi személyek és pszichopaták. Lásd a Corporation című filmet. Így van? Jogi személyek és pszichopaták a és cégek. tulajdonképpen a mi, a mi helyünket vették át. Tehát nekünk embereknek, akiknek lelkiismeretünk van, nekünk van egy nagy gátunk a gátunk globális és korlátlan növekedésben, ez pedig maga a lelkiismeretünk. Tehát mivel, hogy van lelkismeretünk, ezért nem tudunk kompromisszummentesen növekedési pályára állni. De a, és ezért hoztuk létre a céget. Ami... Mert a cég lelkiismeretlen, a cég meg tudja valósítani azt, amit az ember önerőből, önmagából képezni képtelen, ezt a, ezt a korlátlan növekedést. A cég személy úgy viselkedik, mint egy pszichopata, de közben személytelen, mert mehanon. A személytelen, a... amely emberi jogokat kapott. Így van. Fiktív személyé Így van. vált. Uh... És ez a ennek a fiktív személynek, ennek a személytelennek, ennek a nem létezőnek ennek áldozzuk a végtelen, a milliárdnyi létezőt. Tehát... A milliárdnyi létezőt, a milliárdnyi élőt, a milliárdnyi személyiséggel rendelkező, valóban létező entitást, amely a kozmikus ö, ö, világrend csúcsán áll, Milliószám és milliárdszám áldozzuk fel ennek a nem létezőnek, ennek a, ennek a hiánynak, ennek a. Belegondoltatok valaha, hogy milyen szavakat használunk? Például a tőzsde ideges. Érted? Az ember pedig emberanyag. Munkaerő. Munkaerőpiac, vágod? Emberi erőforrás minisztérium. Tehát az ember... Ez egy erőforrás. Az ember anyag, ugye, a, a gazdasági zsargomba, de a tőzsdék idegesek ideges. Figyelj, nem arról van szó, hogy ezek istenségek? A cég, a tőzs, de ezek istenségek. A növekedés fétis, a pszichopata az egy emberfajta, nem, a pszichopata a démon, akkor ott van még a robot, akkor jönnek az emberállatkimérák, akkor van a zófil állatkultusz. Mikor és még, még nem beszéltünk a technológiával összeszervesült emberről. Na az még egy... Arról az emberről, a amely... beültetik először a chipset, aztán a szerveidet kicserélik. A chippet Chipset bazd, meg de hülye vagyok. És képes voltam ezt mondani. De miért? Lehet, hogy chipset akarsz, és nem csipset. Lehet, igen, szóval, igen. Hogy, ö... é, valószínű egyébként, jaj, jaj, jaj. Ja. Éhes vagy, de hiába, mert az agyadba ültetik. Ha igen, és éhes magkal szóval, disznót aztán... álmodik, igen. Ja, éhes disznót álmodok. Igen. Ja. Szóval, eh, az előbb beszéltünk, igen. Nem ezekről a dolgokról. Szóval, eh, szóval, a Steve Jobs tette meg az első lépést. Azzal, hogy létrehozta a személyes virtuális felületet, ami már nem telefon, hanem egy személyi számítógép, amit nap mint nap a kezedben tartasz, ez az okostelefon. Hát létrehozta ezt a platformot. A következő lépés innen már csak az, hogy ez a platform, ez elkezdjen összeszervesülni a, a biológiai lényeddel. Tehát, hogy az a kérdés, hogy ez mikor fog belőre kerülni. Hát most még ebben a, zava, ebben a zavart féllétben vagyunk, ember és technológia közti féllétben, amikor az ember a technológiát a kezébe veszi, nézegeti, zseb zsebre rakja, megint előveszi, ami egy ilyen kényelmetlen dolog, főleg azért, mert most már jóformán állandóan a kezedben van, és állandóan nyomkodod, ezért aztán egy kezedet, minimum egy kezedet állandóan lefoglalja. Ami kurvára fölösleges. A következő nagy innováció az lesz, hogy egy projekciós felületet kapsz a szemed elé, amit a, mondjuk egy szemüveg fog megképezni neked, az a szemüveg, az gyakorlatilag egy monitor egy virtuális monitort képez az arcod elé, és amit aztán kezelsz a szemeddel, vagy amit aztán kezelsz egy másik felülettel, ami az ujjaidra van rögzítve. Minden esetre a következő lépés az az lesz, hogy ez, a, ez az okos telefon, ami tulajdonképpen a te virtuális technológiai tovább élésed, vagy tovább lényegülésed, átlényegülésed, uh -huh. ez beköltözik a testedbe, és a biológia a technológiával szépen összeszervesül. Ö, ennek ö, m, súlyos akadályai vannak, mondjuk a legsúlyosabb akadálya ennek, alig, hanem az, hogy nagyon keveset tudunk az emberi agyról. Hiába vagyunk nagyon, m, nagyon fejlettek technológiailag, a, a biológiát a technológiával, az idegrendszert a a ö, elektronikai műszerrel még durva. Az összeszer még összeszervesíteni, még e nem tartunk várjál, itt. és ezt kiegészítenem még, még valamivel, hogy mi az akadálya. Tehát az, hogy az a fajta dualista szemléletmód, hogy az agyad az tőled függetleníthető. Szinte, mintha lélek lenne. Érted? Van a tested, és ha az agyadat kiszedik, átültetik, akkor mit tudom én, téged is átültetnek. Ez valószínű nem így van mert a, a, a egyes kognitivista irányzatok szerint az egész testünk, illetve ezt már igazából kísérletekkel is igazolták, az egész testünk gondolkodik. Tehát amikor beszélsz, nem csak az agyad működik, hanem a szenzomotoros hálózatokon keresztül a nyelvi metaforák aktiválódnak. Tehát ha azt mondja valaki például, hogy adó -teher csökkentés, Ugye ez egy átvittért, ez egy metafora, tehát nem batyúról van szó, és akkor leveszi a vizét az öreg néni válláról a köteget, a puzsér a választási kampány keretében. Majd én és hogy viszem, anyuka, majd én viszem. Majd csökkenti Ezért a Ezért csinálom a az egészet, hogy önnek könnyebb legyen. Így van. Tehát amikor ilyen, ilyen átvittértelmi dolgokat is mondom, mint kiugrok egy teért adóter, csökkent, stb., akkor a szó primer, konkrét fizikai jelentését a szenzamatos hálózat egy másodperces történészég aktiválja. Így működik a gondolkodás. Érted? Így működik a gondolkodás. Az egész test. Na most kurva érdekes, hogyha a testet folyamatosan kicserélik művi dolgokra, hogy a faszban néz ki a gondolkodásnak például ez a mechanizmusa. Ezt se vizsgálják. Na, itt, két, itt két dolog uh, találkozik. És hát vizsgálják, de, de vizsgálják. Ugye a... Ugye van egy, van egy bioelektronikus zóna, ez az idegrendszer. Hát Ehhez kurva hülyék vagyunk, és ezzel nem tudjuk összeszervesíteni a technológiát, mert még tök hülyék vagyunk hozzá. De van egy biomechanikus zóna, ami tulajdonképpen a, a nagy része a testnek, amit már kurva jól tudunk ö, ö, szerelni. Izomzat, csontozat, aha, aha, no, tehát ez, e, e, e, Ezeket a művégtagokat, meg műszerveket, he, igen, igen. ezeket már remekül össze tudjuk szervesíteni az emberrel. No, tehát az, az igazság az, hogy ezek a protézisek, ezek, ezek ma már elkezdték az ember biológiai valóját pótolni, vagy pótolhatóvá képezni. A kérdés az az, hogy meddig hatékonyabb a biológiai struktúra, mint a, mint a biomechanikus struktúra, vagy mint, mint maga a technológia, ami átveszi a biológiai ö, ö, szerveknek a szerepét. Ott van például ö, a, az Oscar Pistorius, a fele, fe, feleséggyilkos lábatlan futó. Bármilyen furcsán hangzik, ez mindig az. Hát a feleséggyilkos Oscar Pistorius nem engedik az olimpián az egészségesekkel egy futni, mert megnyerné az olimpiát. A műlábaival, amivel gyorsabban fut, mint a, hát a ténylegesen a Jussain Bolt a saját lábaival. Ezért aztán Oscar Pistorius, most már ott tartunk, hogy tudod, a, a paralimpia az eddig az volt, hogy hát Jaj, hát szegények, nem teljesen egészségesek. Na de szerveztünk, rendeztünk nekik egy versenyt, ahol okay. ők is nyerhetnek, olyanok, mintha egészségesek lennének, és akkor ők is futnak jó, nem olyan igen, gyorsan, igen. de egymáshoz képest viszonylag gyorsan, és akkor az egyik meg még gyorsabban. Persze és nem annyira, mint az egészségesek közül a leglassúbb, de azért gyorsan. De... És akkor ő, őket végül megünnepeljük, hogy hát nyertetek, pedig hát itt az emberi erő és az emberi akaratnak a dicsősége, meg a diadala, hogy tessék, íme itt van, ahelyett, hogy föladtátok volna, lehettek ti is új hogy kéz és láb nélkül úgy döntöttek, hogy mégsem pez lesznek, lesztek, hanem sikeresek. És, ez e, a lesajnálás, ez most már átfordult, és már már, hát már ott tartunk, technológiának... hogy nem engedjük őket. Hát ki van zárva, hogy elengedjük az, az Oscar Pistorius-t egészséges emberekkel versenyezni, mert szarrá verni őket a műlábával. Hát e, túl jó lábat gyártottunk neki, és most az az igazság, hogy Oscar ha börtönbe nem is, a paralimpiára takarodjál, légy szíves, mert nem, tehát nem szeretnénk hülyét csinálni magunkból, hogy te megvered a leggyorsabb futóinkat, akiknek hát lábuk van. Igen, igen, igen, világos, világos, világos. Éj, ismered a izét, a klasszikus vicet a művégtagokról. Tehát a kalosz kapitányt kérdezi az unoka, unokája, hogy nagypapa, miért, miért van egy nagy ö, ö, ilyen, ilyen, ilyen fatönk fa, fa a lábad helyén? Hát ő tengeri csata volt, és az ágyugójó levitte. És, és, és, és miért, miért, miért van kampó a kezet helyén? Hát kardoztam az ellenséggel, és hát le, le, levágták a kezemet. És miért van férszemed? Vizketett a szemem. <gül> Ez volt az apu azért tiszik mert a sír. Köszönjük a figyelmet!